Täällä ollaan taas yksi trade deadline jälleen paketissa, näkissä käärössä, omituudessa käärössä, omituusia värejä tällä kertaa tässä, ja Tässä täs sitten NRI marakattien trade deadline breakdown, elikkä GMien grillajaiset. Otetaan mukaan sieltä torniosta Jussi Konttaniemi, Varmaan niin voidaan, voidaan kumpaakin tässä todeta, että hämmentävä trade deadline, sikäli, että itse julistin aika iso ääne, että molarit ei liikku, ja vittu, mitä meni ihan järjetön määrä. <tos> niitä menikin. Meni melkeinpä eniten niitä sitten, että oli oikea goalie deadline tällä kertaa. Joo, oikeastaan muita järkytyksiä ei nyt sen enempää ollut, että ketä, ketä liikkuu ja ketä ei liikkunut. Taas, mitä hintoja, niin ne oli <tos> ne on toinen tarina sitten, mutta... Totana, niin Muutamien joukkoiden kädettömyys yllätti, ja sit, totano, niin se, että ainoa mikä oikeastaan, niin mä, olisin, mä olin ihan pommi varma, että kamaleeri liikkuu siitä. Mm. Se ei jostaisista nyt sitten lähtenyt. Se ei sitten lähtenyt, vaan jäi vielä flamespitehaa vielä. Kyllä, kyllä, mutta totano, niin meillä on tässä näin 30 joukkuetta käytävänä läpi, katsotaan kaikki, että mitä ne, on, mitä ne söi ja mitä ne räkäsi pihalle ja se, että, että kuinka hy hyvillään. Hyvillään on syytä olla kussakin leirissä. Aloitetaan saman tien Anaheim Ducksista aakkosjärjestyksessä mennään. Anaheim sai sisään neljännen kiekon varauksen, Stefan Robidaan kolmosen vitos varauksen sekä Andre Petterssonin, joka nyt ei niin merkittävä homma ollut. Ulospäin lähti tohon neloseen, lähti Washingtonin Dustin Penner. Stefani Robidaan lähti hetkinen ehdollinen neloskiakka Victor Viktor Fasti vaihtui. Edmontonin kolmosia ja ja sitten tuota tuli tuossa Petersonista Alex Grant sisään. Mikä, millaista tuomiota me Anahamille tästä annetaan? Fasti oli aika, aika odotettu liikkuja. En, ei oikeastaan siitä sen enempää, siitä varausvuoroja napsati takaisin. Ja olin, olin itse aika varma, että kun se penneri lähti, että olisiko Daxilla nyt hakuusessa siihen sitten sitä maalitykkiä siihen... Ykköskent häävällä siis vahvistamalla. En, keksi, en keksi mitään muuta syytä, minkä takia, minkä takia tata, no, niin penneri olisi heivattu helvettiin. Siis, niin, koko illan odotin, että Anaheim on nyt tehnyt tilaa mm -hmm. sinne palkkakattoon. Mitä tapahtuu? No ei tapahtunut mitään. Robida oli hyvä haku, kyllä. kyllä. harmittava vata Vatasen puolesta, että nyt sen tilanne on entistä hankalampi siellä, mutta tata, no, niin... ne, ne heikensi hyökkäystä. Niin, jo vähän siis... Mulla on ainakin semmoinen tunne, on jo vähän sitä jo viime kesästäkin oikeastaan kaikua, että onko Daksilla, niin, onko siellä vähän tämmöinen niin nukkumatti siellä nyt niin Että viime kesänä kuitenkin sinä meni Derek Roy, sinä meni Krabowski, kumpikin meni Sivuusuun silloin. Ja kummankin -hmm. kanssaan, niin oli kovat neuvottelut käynnissä. Että onko tässä nyt jotakin samantyyppistä sitten käyntä? No, nyt niin kuin siis... Käsittääkseni ne oli Vanekissa, oli oli kiinni, ne oli kamaleerissa muistaakseni kiinni. Öö, Hemski ne ei tainu olla sentään eikä kamal hetkinen tos, no, tos. ja ne oli muistaakseni, sitä jahtasivat. No okei okay. Kessleri, Kesslerin mä ymmärrät se ei liikkunut, mutta tota, kuitenkin niin en mä tii, kyllä tästä, siis vähinnä, niin ei tästä hyvää arvosanaa voi antaa. Tuo niin hyökkäys päässä oli ongelma jota vaan pahennettiin, kun heitettiin yksi kaveri pois sieltä. Niin, ja nyt se vaan ketju ruletti, tulee pyörimään vielä entistä kiivahampana aivan varmasti Brusella siellä. Että... Ainoa mikä hyvä asia, mitä tässä suomalaisena nyt Teemu rooli pakostakin kasvaa. Mm, kyllä, pakostakin. Ei tuohon kyllä muuta voi nähdä. Että... Eiköhän Teemu, niin... Teemu sinne kakkosseen taas pääsisi kuitenkin. Joo, mutta mut kaiken kaikkiaan, niin jos se hyökkäys oli se, mitä piti vahvistaa, niin. Tota... Ja penneri päästettiin pois, niin, niin tota, kyllä sitten olisi pitänyt jotain tapahtua. Esi siis esimerkiksi tämä, että minkä takia, kun katsotaan siis tu tuonne, kun tulee Pittsburgh Penguins, joka kuitenkin hankki nimenomaan yhdellistä harvoista sentteristä, joka liikkuu, eli Marcel Gotchin mm -hmm. jonka saa aika halvalla, joka on muuten aika hyvä jääkiekkoilija, niin, niin edes leveyttä sinne, niin edes sitä ei tehty. Niin, ja niitä palasia olisi ollut liikuteltavana. Nimenomaan Vataanen, Devante Smith-peliä, Kyle Palmier, ja niitä olisi ollut pelimerkkejä. Hyviä semmosia vielä. Joo, kyllä Nahimi heti ensi menee mulla sinne häviäjien kategoriaan. Mm, sama, samaa kyllä täällä. Kyllä tuossa kaikki mahdollisuudet oli, oli parantaa joukkuetta toinen teolla ja ilmoittautua viimeistään, että vittu me vethän tänä vuonna se kannukottiin. Joo, siis ei, niin kuin, ei, ei sellaista panostusta niin kuin, ollut, jotenkin niin kuin, toki niin kuin ei, ei itse tarkoitukseni ylimaksäminen ole koskaan hyvä asia, mutta sitten taas, sit taas niin kuin kyllä sun pitää, pitää kuitenkin uskaltaa tehdä niitä liikkeitä. Niin kuin tässä katsotaan, niin tässä ainoastaan kaksi joukkuetta istui käsillään koko trade deadline. Niin, kyllä siinä on jotakin, jotakin uskallusta pitää löytyä kuitenkin, jotakin estää. Kyllä, joten Anaheimille ei voi antaa kiitosta muuta kuin tuosta, että Robida, Robida oli ihan hyv hyvä haku. Mm. Boston Bruins. Siellähän ei paljoa tapahtu. Ei, mutta tapahtui, tapahtui senkin sitäkin oikean juttu. Eli niin. just se, mitä oikeastaan spekuloitiin, eli pakkihan ne haki pakinne myös hommas, Andre Mesaros. Kyllä, eikö ollutkin vielä, että Cory Potterkin tuli sitten vielä wavers listalle. Aivan, kautta? joo, Viver listalla mä en tänne, mä en tänne kirjoittanutkään. Cory Potter tuli tosiaan Edmontonista Waverin kautta. Mm. Elikkä kolmoskiakan pikillä käytännössä tuli kaksi pakkia, jotka voi, voi parhaimmillaan syödä hyvin minuutteja sieltä. Kyllä. Joten tota, no, niin, ei, ei mitään valittamista Bostonilla. Ainoa mikään, niin kuin niin, mä liputin sen puolesta, että eikä hyökkäistys kattanut hankkiin, mutta, tota, mutta, mutta se ei ollut välttämättömyys kuitenkaan. ei. Vaan kyllä se oli tietenkin sinne Pakiston saadaan vähän vahvuutta nyt, kun loukkaantumisia on ollut ikäviä siellä. Niin. No se sai se, se mikä piti paikata jollain, niin, mm. niin, niin tota, <köhöhöh> toki niin, täytyy toi, että Mesaros nyt pysyy kasassa jollain Jeesusteipillä. <hah> niin. <hah> Joo, toivottavasti. Ja kyllä kuitenkin Mesaroksessa niin ihan semmoinen 30-40 pisteen puolustaja on niin ihan, ihan tavallisella tasollansa. Että Flyersissa ehkä painu pikkusen siellä. Oli nyt... Tosiaankin kyllä hyvää irroteltava liikkuvaa palaanen sieltä, ja kyllä tämä oli, tämä oli hyvä kauppa. Joo, ei mitään valittamista. Boston, Boston hoiti hommansa niin kuin pitikin. Buffalo Sabres meni mun mielestä ihan samaan listaan, mikä hoiti hommansa oikeastaan kutakuinkin just niin pitikin. Mm. Äh, pari ukkoa sieltä tois olisi vielä liikuttaa mun mielestä lisäksi, mutta se on toinen juttu se. Joka niin sisään tuli... Ensiksi Santluisista tuli Jaroslav Halakia, ja Chris Stewartia, William Carrieria sekä ehdollinen ykköskiekan pikki, joka astuu voimaan, muistaakseni jos Ryan Miller jatkaa. Mm. Sitten Losista tuli Hudson Fashing, de Delaurier, kaksi prospektia, sitten Minnesotasta, Tori Mitchell ja kaksi kertaa kakkoskirjassa pikki, sekä sitten lopulta, niin kuin Halak piste uudelleen kertoon, niin Mihal Noivert ja Rostislav, Rostislav Klesla, Eli toiseen suuntaan lähti siis Santluisiin. Halakista ja Stuartista käytännössä lähti Miller ja Ott. Sitten näistä Losin prospekteista lähti Braden McNabb, jonka liikkuvista olen itse asiassa aika yllättynyt. Sekä hmm. tota, niin, par, äh, Parker, sekä, Parker joo. Joo, ja kaksi kakkoskerroksen pikkiä. sota lähti Matt Molson ja Kod, äh, toi, mikä toi, Kody, onko se McCormick? Cody McCormick. Joo. joo, Cody McCormick kuitenkin. Ja, tota, siitä tuli nämä Tori Mitchell ja kaksi pikkiä takaisinpäin. Ja sitten Halakki ja kolmoskiakka lähti Washington, ja se tuli Miha Noiver ja Rosti Klesla tilalle, niin, tota, no, niin ei mulla oikeastaan mitään muuta valittamista on muuta kuin se, että mä ihmettelen, että Tallindere ei kelvannut kellekään. Joo, ei kelvannut nämä veteranipakki, joka kyllä yleensä aika hyvin liikahtaakin tässä. Että eikö se just arvelu, että Boston Bruins voisi olla justiinsakin se, se, se, se oli ehkä sen takia, että mä olin kuullut huhua myös siitä, että Tallindereissa saataisiin olla kiinnostuneita. Joo. Mutta tota, no, niin joka tapauksessa, niin toi siis... Joku voisi ajatella, että niillä oli Halakki, minkä takia ne vaihtoi sen Noivirtiin. No, halakki ei halunnut soputta sopimusta tämän kauden aikana. Mm. Siinä suuri syy, minkä takia Halakki lähti, lähti vielä litomaan. Tuo Braden McNappi oli yllätys, että siis tavallaan... Niin kuin, et, mä en oo näistä Fashingista ja loriesta sen enempää kuullut. En mutta mitä TSNllä puhutti, että fashingista niin tota, Lossi ei välttämättä olisi halunnut luopua, mutta toisaalta niin aika iso hinta. Mm. McNabb-Parker ja 2.2. kuitenkin, niin ilmeisesti he näkevät näissä jätkissä jotain, jotain isompaa. Mutta sitten taas ne 2.2. kyllä takaisin tuota Minnesotan puolelta. Tuo oli mun mielestä siis, niin hyvä, siis erityisen hyvä tämä, tämä Tori Mitchell ja 2.2. Moulsonista ja McCormickista. Oli. Se oli. Se Noi, Noi niin mitä sä Näetkö Noivirtti, että se voisi olla n kaudella sitten, niin kuin, olisiko ne N-Rootin kanssa sitten jonkinnäköinen niin tandemi vai uskotko, että Noivirtti pystyisi ottaa se ykkösenki jopa siitä? hän on hyvin välätellyt aina Nu Minun mielestä kyseessä on aika lailla kaksi samantyyppistä. hän on aika pienikokoisia molaareita siinä, niin kyllä ehkä tästä mienäkisin sellaisen hyvän tanden pariin kyllä ensi kauhelle. tässä näin. Joo, eli no, niin kyllä Buffalo, Buffalo tekee sitä mitä pitikin. Siinä oli lähellä ilmeisesti jossain kohtaa, että olisi käynyt aika... <lacht> Huhu, mitä me ihmeteltiin ihan suunnattomasti, että ilmeisesti Minna, oli jossain kohtaa, jäljitti Drew Staffordia, mikä oli sille, että jos sen olisivat saaneet kaupaksi, niin kyllähän hän olisi niin suurin voittaja melkein, mitä tässä on. Mut. No, tota, no niin, Katsoa, mitä tuli sisällä, niin Chris Stewart, jos saat sen pidettyä, mikä ettei, niin sen saa, ehkä, sen saa kaupattuakin ihan taatusti. Mm -hmm. Tuo Klesslamo on mietityttää, mä en muista, että oli Klesslalla sopimusta jäljellä. Mutta Tori Mitchell, niin on niin käsittääkseni kuitenkin on ihan lupaava kaveri kans. On joo. Ja vielä Waver pikki vielä ehdottomasti Niin, nostaisin. Tori Kyllä, loistava waver pikki kyllä. No katsotaan. Mä vähän ihmettelistä sitä viime vuonna, että se oli niin, niin kovasti arvostettu, mutta tota, no, niin, niin se miehen arvo putoaa. Niin se putoaa. Viime deadlineilla niin tota, vaihtunut tuohon Ben Bishopiin ja oli niin kuin ottamaan parhaita pistemiehä siirtyessään Nyt sitten lähti Viberin kautta buffaloon, niin hän on Kyllä kehityskäyrä on ollut aika, aika laskevaa ja lyhyessä ajassa. Joo, mutta nuorta voimaa sinne hankittiin, niin, niin että mikä ettei alle viivaa taas sitä, että kyllä siellä niin ollaan Isossa rebuild-moodissa ei sen puoleen. Aivan varmasti. Kesällä vielä nähdään kaksi, kaksi buyouttia ja siitä se sitten lähtee taas. Joo, Stafford ja Leino. Se on selvä. Mutta tota, joka tapauksessa niin, niin tämmöistä on mikäni tohon, niin ehkä kuten todettu, niin joku pikki Tallinterista ei olisi ollut paha juttu vielä tuohon toho, lisäksi. Ei olisi ollenkaan. Calgary Flames! Sisään tuli 2-3 varaukset ja pois lähti Reto Berra, ja Lee Stempniak Berra lähti Colorado kakkosesta ja Stempniakki sitten Pitchbögiin kolmannen kierroksen varauksesta. Mitä, mitä me ollaan mieltä Kälkäristä? Kälkärillä niin kamala kyllä pikkusen itellä, itellä kyllä kyllä että se ei kuitenkaan liikaa, varmasti, siitä kaverista olisi hyvin saanut, hyvin saanut kyllä takaisin. Stempniakki ei myöskään kyllä yllättänyt ollenkaan, että kyllä aika lailla. Aika lailla oikeita liikkeitä. Berra pääsi pikkusen yllättämään, että nyt on ilmeisemmin nähty siellä Joni-Ortion notteita, vaikka niitä ei ole vielä peliä ole nähtykään, mutta ilmeisemmin Flamesissa nähdään potentiaali siinä. Joo, ja Berrasta sai kuitenkin kakkoskierroksen, mikä tekee hänestä yhden kalleimmista maalivahdeista näin <hys> <Kynttä>. melkeinpä. <hys> Joo, ei kälkäri oikeastaan, niin tota se niin nyt oikeastaan se, että siitä on parin jatkosoppari irti, tai sitten tota, no, niin sit se menee mm. siihen, että ne, ne myy halvalla sen neuvotteluoikeudet. Se on aivan totta. Siinäpä ne oikeastaan on vaihtoehot. Ja vähän tuntuu, että, tai itsellä on sellainen kutina, että varmaan kamaleeri jää vielä Flamesiin. Se voi olla. Mä luulen, että siinä on jotain semmoista. Ja sitten, tota, no, niin Brian Burkehan sanoi sitä, että se ei hänelle ole mitään välttämättömyyttä sitä myydä. Mm. Niin, niin ilmeisesti sitten jotain keskusteluja ollut ihan positiivisia sellaisia. Kyllä. Että ei niinku oikeastaan, ei tuosta kälkäristäkään mitään sen ihmeellisempää sanottavaa ole, että ne tekee kans sitä, mitä niitä oikeastaan pitää että muuttaa niitä, muuttaa niitä tota no, niin, niin loppuvia sopimuksia muutamaksi pikiksi, niin ei kai siinä mitään Siinäpä se järkevintä on, että eiköhän lähetä hurrikaanien vuoksi Carolinaan. Kyllä, siellä tuli suomalaisliikehdintää Tuomu Ruutu, New Jersey vaiidossa. vaihdossa kolmannen varaus ja Andrei Loktionov, eli tunnettu, tunnettu viime kevään anna kisosta pepsi kaksosten syöttölautana. <tos> Kyllä, tässä oli hyvä trade. Joo, ei, tota noin, niin, mä ajattelin, että saattaisi olla hyvinkin lähdössä New Jerseystä. Ja totta niin, Ruutu tarjoilin vähän toiseen suuntaan, mutta tota noin, siellä niin, sitten katsoo parhaaksi, Nimenomaan ruutu. Tosia mä tarjousin Brad Boyesia Devilsiin, mutta toisaalta niin, niin sitten taas kävikin niin, että Boyes päätti tehdä jatkopahvin siinä heti, kun oltiin jakso äänitetty. Mutta mm -hmm. tuoma Ruutu lähti sinne, Lokti Oonovista, saavat ihan niin lupaavaa nuorta voimaa sinne ja kolmoskiekan varaus siitä, niin se oli ihan hyvä vaihtokauppaa, varsinkin ottaa huomioon ruudusopimuksen. Se oli jo. vielä kans ehkä ulkopuolelta vielä nostan enninkään trade-hommista, trade mutta... Antton Kudopiniahan paljon, paljon puhuttiin, että olisi mahdollinen siirtyä myöskin, mutta minun mielestä on järkevä jatkosoppari siinä. Se kaveri kyllä aivan hyvin voi olla ensi vuonna varata Karolainen ykkösmaalivahin paikan. Joo, että aina mikä siellä toki Karolainassa oli puhetta, että jos Cam Ward kaupaksi, niin, niin Cam Wardista oli sellaisia, niin kuin mun Roberto Luolunta oli näitä, että joo, no kyllä ne varmaan sitä eroa haluaa, mutta minne ne sitten saa niin. niitä, niin... Se on toinen juttu, mutta no, luongosta oltiin väärässä tai kaikki varmasti oli väärässä. Siitä molareista pakko sanoa, että ei, mun on vaikea uskoa, että kukaan kuvittele, että niitä noin paljon liikkuu. Mutta ehkä, ehkä kävi semmoinen pikku virhe tulkinta, että nyt kun niitä molareita oli noin paljon liikkeellä tai niin vapaalla jalalla, niin sitten hinnat meni myös sen myötä alas, niin, niin, niin sitä ei ehkä tullut ajatelleeksi. Näinpä siinä pääsi varmasti käymään. Tai sitten se on vaan semmonen selitys, millä koitata tässä ei pelastaa, mutta <tos> joka tapauksessa on se mikä tahansa, niin se täytyy vaan ottaa ja hyväksyä. <tos> näin, näin, se vain on. Joo, ei mitään Karolannelle posia tästä, ja on mukaan tuomu Ruudulle myös. Mm -mm. Chicago Black Hawks puolustava Stanleyka poittaja hommas David Rundbladin fiiniksistä, ja siihen sai kylkeen vielä Brice Buon, ja sitten maksoi näistä kaista herrasta kakkoskiekan varauksen. Ei tule kumpikaan pelaa NHL tällä kaudella, en usko, ellei loukkaantumisia tuu, joten ihan tämmöinen alasarja trade, ilmeisesti Rundplaadi varsinkin tuossa oli se, mitä nähtiin. Niin, nähtiin se potentiaali mahdollinen siellä tulevaisuutta ajatellen tietenkin. Joo, kyllähän siinä on, että no niin, ei Chicago ole välttämättä mitään pakottavaa tarvetta ollutkaan lähteä kaupoille. Mm. Kakkosentteri toisaalta, mutta sitten taas, et, jos ne katsoo, että siellä nämä herrat Smithit ja Krugerit ja Andrew Short ja nämä hoitaa homman niin mikä ettei. Meillä niin. on tietysti siellä ihan lupakin, on aika kärkipää joukkueita. Ne, niin, eipä siinä, siinä vaiheessa mitään sen, sen ihmeellisempää sitten ole. Että. Eipä siinä tevua ootellessa. Tevua ootellessa. <tos> <tos> <tos> tevua ootellessa. Oh -oh. Tupa Chicago on jo. Oho. <laughs> siinä, olisi kyllä, siinä olisi kyllä kieltämättä, niin olisi melkoinen paukku, jos Teuvo vielä tällä kauhella lähtisi sinne. Vähän nyt kyllä, mutta... Niin, mä en tiedä, miten... Et kai se lähtee? Kai se varmaan saisi. mä en tiedä. Onko sillä nyt voimassa olevaa sopimusta vielä sinne edes? Niin. Mutta tota, noin niin. Joka tapauksessa Chicago pysy oikeastaan paikallaan ja... No, sarjata alkoi kertoa, ettei sinne välttämättä maailman huonoa huono ole. Ei. Se nähdään sitten playoffeissa, että olisiko kannattanut jotain vielä hankkia kuitenkin. Sielläpä se sitten nähdään. Näin. Sitten tota noin niin, ta, anteeksi hetkinen nyt, tajusin juuri, että tulihan siellä kuitenkin sisään myös kolmois- ja vitoskiekat Brandon Pirristä. Joka niin. tosiaan lähti Floridaan, sen mennäsi unohtaa. Niin, totta. Mutta tota, sekin oli kuitenkin AHL-puolen siirto tavallaan, niin... Mm. Niin, niin, tota, saipa vähän lisää pikkejä siitäkin, niin en mä tiedä. Ei, ei Chicago oikeastaan mitään lisättävää sen enää. Ei kyllä Chicagosta mitään. Sen seksuaalisempaa. <laughs> sitten Colorado mua mietintään, että mitä helvettiä ne näki Reto Berrassa, että kakkosen siitä. Siellä on kuitenkin niin kuin, okei, okay, Chiguerilla on paska selkä ja niin, mä tiedä onko Varlamovilla uusi nainen, mitä hakata vai mitä <laughs> helvettiä, mutta tota no niin... Kyllä Varlamovi kuitenkin sen verran hyvä kivijalkaa, niin onko, onko berraste oikeasti se kakkonen, millä lähtee jään Niin, se on, se on minun mielestä myös mielenkiintoinen. Itellä tuntuis, että kuitenkin se Chiguer oli se, se playoff nimenomaan semmoinen backup-maalivahti. Että jos Varlamovilla ne paskat tulee houssuun tai hänen uudella se tulee, niin siinä sitten Chiguer on semmoinen, on kuitenkin... Sitä voittajakin voittajaakin on löytynyt. Eli hänen uudelle tytöstä tulee äkillinen silmävamma. Niin, niin, niin, niin, tota. Ant, vittu, me ollaan kauheita, ei tämmöisessä saisi puhua. Ei, ei, ei, ei, ei. Hienovaraisesti, ei edes vihjo. Ja naisten vielä tulossa, situu hyvin vedetty, tajusin just äsken. Anteeksi kauheesti, mä oon paha ihminen joskus. <laughs> Puhutaan Ei, jääkiekosta, joo, me ymmärrätään tuo, sitä vähän. Kyllä, jääkiekosta tosiaan. niin. Joo, en, en tiedä, miten. Entä... siinä varmasti Patrick Ruar ja Joe Sackig <laughs> näkee siinä Reetto-verrassa. Onhan ne tietenkin otteet ollut välissä aivan, aivan hyviä flamesi, mutta tuota. <laughs> Helvetti tuli, tuli mieleen, vaan onkohan tässä juuri Yksi Patrick Ruari kaivaa siitä mielestä, että. Tää sitten, Swissco Well, I had this guy called Abisha, who was my backup. Let's get this <laughs> man. Näki vaan lipu, että joo joo. Joo joo. Abisharin jälkeläisiä, saatana. Joo. Meidän miehiä. Tämä on meidän miehiä sitten. <laughs> ei tota, kakkonen, niin toi voi käydä kalliiksi, jos perra ei saa kiinni edes silmiä, niin. niin. Mut toisaalta stas niin... Tilanne, missä perra joutuu pelaamaan, niin en mä tiedä, siis jos, jos toi tekee sopimuksen, pitemmän sopimuksen, niin ei, ei mun mitään ongelmaa tämän se ole. Muuten, niin oudoksuttaa toi kakkonen tossa. Joo, se oli kyllä kovaa kova hinta perrasta, mutta katsotaan, ilmeisemmin siellä jotakin, jotakin on tiossa, että ehkä sitä perrasta vielä enääri, hyvä änäärimaali vahti saadaan vielä. Mutta pakkia ei tullut kolorado sitten, mistä me olin avasataan varmaan. No ei sitä tullut näköjään monen muuhunkaan paikkaan, mutta tota. Niin. Tämä oli tosiaan ainoa liike, ei sitä hyökkäystä välttämättä niinkään pitänytkään vahvistaa, mutta joka tapauksessa niin, niin. Nyt tuli muuten mieleen, anteeksi, yksi juttu, mikä on ohtu Karolainesta sanoa, että, san... että minkä takia Ron Hensi ei muuten liikkunut. Ei liikkunut tosiaan. Tuli muuten mieleen se tästä ohi menne. Onkohan Hainsillä se, että Heinsi oli yksi näitä niin työssullussa näitä? Niin kuin... Pelaajapuolen tyyppiä, joka ilmeisesti joutui aika pitkälle mustalle listalle ja sen takia sillä kesti niin kauan saadattu duunipaikkaa. Olisiko tässä jotain semmoista? En halua uskoa, että vuonna 2014 sellaista harrastetaan, mutta ilmeisesti tehtiin kuitenkin. Niin. Tiedän näistä, mutta joka tapauksessa se olisi ehkä pitänyt saada lihoiksi myös. Mut. Totta. Mutta tuo, tuokin käy. Tuokin käy. Mutta täällä ilmeisemmin vaikuttaa, että mikä siinä Koloraadolla peruu hyvää kausien takana. Varmasti vielä eessäkin vielä. Paul Stats niin sai, sai pidettyä vielä ja eiköhän siltä vielä jatkosopparikin kuulu tässä lähiaikoina. Eiköhän, eiköhän. Ja puolustuksessa niin ei muuta kuin nuori miehiin luottaa. Nick Holden, Tyson Barry on kyllä viime aikoina otheet ollut hyviä. Ja kyllä jopa Erik Johnsoninkin niin pakko sanoa, että tällä kauella alkanut ne hyökkäys hällä hänellä nousemaan kyllä sille tasolle, mille pitäisi että jos siinä sitten nähty, että no vittuako tässä sitä tarvittaa. Joo, ilmeisesti no hekin on kolmantena, niin. niin kai se sitten voi olla, että se hämääkin vähän mutta... hmm. joka tapauksessa niin, niin Columbus Blue Jackets, Marian Gaborik-vaihto Angelesiin tilalle tuli Matt Frattin ja kakkonen ja ehdollinen kolmonen, Kierroksen varaukset sitten Edmontonista. Nick Schultz vaihtui. vitoskierroksen varaukset. Sitten oli tämmöinen Tampa Bengans alasarja jätkien vaihto, eli Tarelli ja Tarmiina sisään. Ja Jonathan Marchesaul. Ja Dalton Smith vaihtoi sitten Tampaan. Totta kai tässä on nämä kaksi juttua. Fedor Tuutin putos pois, niin Nick Schultz oli hyvä haku siihen. Ää, Gaborikki ei sopinut, eikä olisi jatkanut, että siitä oli hyvä saada jotain, ja Matt Fratti, niin siis... Niin, tuossa puhuttiin ennen kuin olla jäännittämään, että mikä sitten on niin tämmöiselle rental-pelalle se reilu hinta, niin mun mielestä tuossa se alkaa olla käytännössä. Gaborik vaihtui kuitenkin niin rosteripelaaja ja kakkoskierroksen sekä sitten vielä niin ylimääräinen kolmonen siihen, niin niin, niin, niin tuossa tota, se mun mielestä aika lailla on. Et mä sanoisin, että se on joku niin paremman luokan pros... tai siis niinku... Prospektia ykkönen tai sitten rosteripelaaja kakkonen. Mm, siinä se alkaa järkevä Tämä olemaan. Tämä oli järkevää se ja kyllä palveli kumpaakin, että Keklu sai sinne taas näitä draftpikkejä käyttöönsä, mistä hän niin kovasti pitää. No eikä syyttä, kun se on aika hyvä niin, se... niin, kun se osaa Mutta omansa. Tota, eikä tuo Frattinikin niin siinäkin on kuitenkin kykyä olla ihan pelimies. Ja kaporikin mm -hmm. kuitenkin ollut sen verran rikki poikki paskana. Että, ei siitäkään parasta ulos mitattu, niin en mä tiedä, että se välttämättä häviää laisinkaan. Ei kyllä, Frättinikin varsinkin, varsinkin tuossa Tynkäkaueella, taisi olla, kun Frätini vielä Torontossa pelasi silloin. niin hän pelasi tosi hyvillä tehoillakin silloin, sai isoa peliaikaa, peliminuutteja siellä. Niin kyllä siinä kaverissa potentiaali on kaikki olemassa. Joo, Et tota... Ei, Kolumbuksella, niin ei nyt ihan yhtä kovaa, kovaa settiä kuin viime vuoden Trade Deadlinella, mutta hyvää, mm. hyvää suorittamista kekäläiseltä kyllä mun mielestä jälleen kerran Hyvää työtä, tuota, hyvää työtä. Tuota. Tai kelvollista vähintään. Niin. Mutta tota, noin niin, Dallas Stars sisään tuli ehdollinen nelonen ja toisen suuntaan lähti Stefan Robidaa. Sitten sisään tuli eräskin Tim Thomas mm. ja vaihdus lähti Dan Ellis. Elikkä Tim Thomas, mitä helvettiä tässä maailmassa tapahtuu? Siinä oli, voitaisiin sanoa, että mielenkiintoinen haku, haku kyllä tuonne maalivahtiosastolle. Kyllä minä olin sitä mieltä, että Dallas tarttee sinne Ellisin tilalle kakkosmolaaria, mutta en, en kyllä ole osannut missä kuvitelmissakaan uskoa siihen, että jos olisi sitten Tim Thomas nimenomaan, joka sinne haettaa. Joo. En tiedä sitten, tota, mä mä oon jotenkin menettänyt uskonne Tim Tomasiin jo, että et, jos hän nyt miettii hiljaa itsekseen jossain, että kannattisiko se pitää sen välivuosi, mä oon kertonut, että ei kannattanut. Mm. Se oli aika paskaveto. Saas tän hoilla paras maalivahti melkein vieläkin, jos sä sä sitä tehnyt. Niin, niin. Voi voi. En tiedä, siinä on nyt Lehtoselle kirittäjää sitten. Joo, toki niin kuin kärpän kannattaa nyt ihan silleen, että se nyt ihan soitelle sotavoin lähtee se niinku... Täytyy pelata, meinaan. toipappaa pappa sen verran kahdella, että se voi oikeasti koittaa osaada sen pelipaika sieltä. Mm, aivan varmasti. Se, se että kuinka, kuinka toimiva maalivatti tästä saada, niin se on toinen juttu sitten taas, mutta... Kyllä mä veikkaan, että saa kärpäällä olla vähän lehmähermot jossain kohtaa. Ei, niin, saa aivan varmasti. Mutta no, siinäpä nyt on tälle kauhelle, tälle kauhelle kokeiltavaa sitten Tomasissa, eikä, eikä nyt hinta mitenkään päätä huimannut siinäkään, että. No ei, mutta sitten taas niin kuin toi Robidani, niin... Ehdollinen neloskiakka. Eikö se ollut vielä kapteeni perkele Dallasissa? Ja, Joo. Ja sitten ne niin hyökkäyspäähän ei mitään. Eikä puolustuspäähän sekin oli minun mielestä aika ohkana jo ennen ja nyt se vasta onkin sitten ohkainen. Robidas oli iso plan. Joo, niin... niin... Ei tästä alla kyllä mitään häviä voi antaa. Kyllä ei. Ne Heiken, Heiken seumia mahiksia, ne on playoff tällä hetkellä vielä kiinni, mutta ei ole kauaa. Ei minusta tuntuu, että tämä oli luovutus. Vähän siltä se niin, vaikuttaa pikkuhiljaa. Joo, ja mun mielestä vähän syyttä. Niin. Mut, tota, kuitenkin. Mutta vähän, eikö viime kauhella pikkusen ollut samanlainen? Eikö Dallasilla ollut vielä aika että silloin mahdollisuudet, mutta playareihin, mutta sitten alkoi Alko lähteä hyvänkin porukkaa pois, että... No, mutta silloin, oli, silloin se oli niin vähän lähempänä totuutta nyt. Niin. Kun ne, on ne, oli, ne on vielä kiinni playoff-paikassa, siis käytännössä niin playoff-paikalla. Ja... Mm -hmm. Tai viime yön pelien jälkeen, mutta viime kuka toi niin oli kuitenkin siinä ihan, ihan niin metsästyksessä mukana, ei mitään hätää. Mutta luovutukselta vähän haiskaattaa. Tai sitten samanlainen Anahe Anaheim-tyylinen, että kuti jäi piippuun. Niin. Joka tapauksessa... Detroitista puhuttiin paljon, että siellä varmaan hyökkäysvoimaa pitää hankkii. Ja mä, mä sitä pakkia myös sinne povasin kovasti, mutta mun ykköshevonen, eli Chris Phillips, teki jatkopahavin kuitenkin ottavaan. Otta mutta tota, David Legward Nassvilleistä sisään. Aika kova hinta takaisin. Mm -hmm. Patrick, Patrick Eves, Kalle Järnkruuk, eli rautakoukku, ja sitten tota, no niin kolmoskiekan pikki vielä siihen päälle, eli... Tuossa ennen kuin aloiteltiin, niin täytyy Nashville olla tyytyväinen, mitä sai. Aivan varmasti, kyllä ehkä. Siis... Osoitusta poileen ammattitaajuistakin varmasti. Kyllä, ei tätä ihan nyt koko homman suurimmaksi ryöstöksi voisi sanoa, koska tuolla oli yksi idioottimaisempi vielä tulossa, mutta tuota no, niin, eikä tämä sikäli idioottimainen, se on vähän niin kuin se on kova hinta. Mm -hmm. Kaverista mä pidin kuitenkin kakkoskorin äijänä näissä niin kuin renttaalimarkkinoilla varsinkin. Niin. Anto kuitenkin rosteripelaajan hyvän prospektin ja tota, no, niin keskikierroksen pikin, niin, mm -hmm. niin, niin, tota, no, niin se on aika iso hinta. Niin kuin todettiin, renttaali, niin, hyvän renttaalin reilu hinta on rosteripelaaja ja kakkoskiakka. Niin, niin. Ja sanotaan niin Yves, tai Järnkruk ja kolmonen, niin olisi ollut ihan siirrettävä. Toki ehkä mainitin, hä että Järnkrukki tuossa, että Detroit siitä luopu. Mä oon yllättynyt, että se lähti. Niin, en mietkään, se Yves ei, ei yllättänyt millään tasolla. Sille pelipaikalle kyllä ja se, semmoiselle... Profiilille, niin kyllä, Detroitista miehiä löytyy muutenkin, mutta Jan Krokki oli kyllä, itellä itselläkin niin oli ootukset ihan ilman, ilman hänen kansalaisuuttaankin huomio, huomioimatta, niin oli ootukset, että siinä varmasti Detroit kovaatti luottaa, luottaa siinä tulevaisuudessa hänen. Mutta, mutta, mutta, mutta pietin todennäköisempänä sitä sinun spekulaatiota Teemu Pulkkisesta, että siinä olisi ollut myös Nashvilleen aika, aika sopia. Joo, se... Ja sekin spekulointi perustuu siihen, että en usko, että joku on vapaa. Niin, niin että pulkkinen on se, mikä mieluiten lohkaisi mm. sitä pois. Se on niin mikä on uhrattavissa, joskin hyvin on pelannutkin tällä kaudella. Silti. Mm -hmm. Siltikki. Oli se kyllä. Joo, mutta toisaalta niin, niin Detroitilla nyt just niin, niin. Siellä on Weissi pois, Setterbergi pois. Nyt putos vielä tota no, niin Dutchukki kolmeksi viikkoa, niin Sentteri ne kyllä kaipaa, niin nyt ne semmoisen kyllä myös sai. No, se on kyllä. Ja vielä hyvää, et... tosi hyvää kautta pelaavaa sentteriä. Että. Joo, ei. toki niin kuin tässä taas Legvanin kohdalla varsinkin, niin mä en muista, tarjositko jopa sitä Detroitia, vaan ainakin sikakoon tai tarjota, kun sitä keskusteltiin, mikä Chicagoon kakkosentteri voisi olla. Niin Chicago. En mä näh nähnyt tätä tota ihan kakkosena, mutta tota, no, niin toisaalta, niin, niin kun katsoo mitä senttereitä liikku, niin, mm. niin noissaan tää on nyt ihan paras vaihtoehto ollut ja tolla hinnalla, niin jo no sin tai toini, mä ymmärrän, että sikako ei lähtenyt. Mm. Mutta tota no, niin jos vähän halvemmalla olisi saanut Lekvan, niin jos kyllä hyvin voinut Sikakoonkin mennä. Kyllä. Mutta en silti tästä Detroitille nyt, nyt välttämättä lähtis huonoja papereitaan. Ei siis, ei siis, tota no niin Detroit aino, joka voi sanoa, sanoa sen, että hinnat oli vähän korkeat. Jo mm. no ainoa, mikä sen mun mielestä voi niinku realistisesti sanoa. Niin, totta. Ja, ja ne, tar ne tarvitti tuon paikan pelaajan ne hankki sen, mm. joten vähän kova hinta. Saa katsoa Purekton järnkrukki niitä perseille myöhemmin, mutta joka tapauksessa niin, niin tässä ja nyt ne teki sen mitä piti. Kyllä. Toisaalta. Ja toisaalta. No, niin se pakki nyt vähän jäi, mutta toisaalta niin, niin en mä tiedä, että sitten taas kun miettii niin että katso, millaisella kun Robidaa lähti, niin, niin jos se olisi ihan, ihan täyttänyt profiilin siellä, mm. miksei vaikka just se olisi täyttänyt profiilia siellä niin siis vähimmäismäärältä, ei se niin ykköskorjaaja ole, mutta siis niin tuommoinen, niin siis että saat jonkun syömään vähän minuuttia. Niin, nimenomaan. Siin. Vähän kokemusta takalinjolle, niin kyllä niin Ropida olisi ollut helvetin hyvä sinne ja sama Tallinder olisi ajanut myös samaan. Aivan varmasti. Edmonton Eulersiin mennään sitten. Sinne jäi, jäi Laarin pohjalle, jäi neljä varausoikeutta ja Victor Fast anaheimista toiseen suuntaan lähti sitten Ilja Priskaalov Minnesotaan eloskiakasta. Öö, maksavat itse kolmosen ja vitoskiakain tuosta noin fastista. Sitten Hems, Alex Hemskistä tuli tuo samainen kolmonen ja vitonen takaisin. Nick Schultz lähti sitten tuonne noin kolompukseen vitoskiakasta. Öö, ei kai tässä mitään. Hemski lähti, Hemski lähti sillä hinnalla, mitä mä olisin maksanut Legwandista. Joo, Hemski lähti kyllä yllättävän, yllättävän edullisesti. Että ootin itsekin huomattavaa, huom, ainakin pikkuisen, pikkuisen kovempaa hintaa, mutta kolmosen ja vitosraundin pikiit, niin. Niin. niin, en mä tiedä, siis hemskikin niin ehkä on siinä rajoilla, että onko sinä nämä ykköskorijätkä siinä sitten hankinut, niin ehkä siinä kohtaa, niin. ja kun sanotaan, öö, mitä, prospektia kolmonen, tai sitten suoraan vaihtoon rosteripelaajaan, niin ne olisi ehkä ollut ne, mitä mä olisin ajatellut, mikä sun reiluihin toi. Niin. kuitenkin siellä on, siis hemskistä ei sovi unohtaa sitä, että siellä kuitenkin on sitä kapasiteettia myös, mistä ammentaa parhaimmillaan. Ja tota on no niin, vähän on kaivannutkin toisaalta. On kyllä. Ja kyllähän tässä tietää, että Edmontonilla on ollut oikeastaan, eihän niillä vielä mitään tarvetta sillä lailla. Kesällä pitäisi olla aktiivinen toivottavasti. Ainakin ja koettaa sitä puolustusta, puolustusta parantaa ihan, ihan oikeasti. Joo, ehkä joku niin kuin yllättää, että Ryan Smith ei kelvannut esimerkiksi kellekään. Mm. Tietyllä lailla, mutta tota, no niin, no. Schulze, Hemski ja tuo, tuo nyt on nyt ehkä hämmentävä, että pryskalvi meni kaupaksi. Ja toisaalta tässä nyt niillä on, nyt niillä on maalivahd, kaksi maalivahtia, millä on sopimukset. Fast ja Skrivensi mun mielestä näyttää siis niin jo ajatuksen tasolla huomattavasti parempi kaksikko kuin mitä, millä noin kauteen lähti. Dubnyc kaksikko. Tai Dubnyc pryskalvi lähinnä tarkoitin, mutta kuitenkin. No sitäkin siinäkin on, sitäkin on niitä kaksikkoja nähty jo sen verran montaa, mutta Loistavaa minun mielestä Edmontonille. Nyt on Ben Screvens, joka on kyllä näyttänyt, mistä, minkälainen molaari hän on, minkälaisen molaarin siinä Los Angeles taas, taas menetti. Mutta taas tota tuot... taas menetti, siellä on Quickki. Niin, on quickki. quickki siellä on ja Martin. Hän kauheasti jouneen ja menetä sen nytkin Ei, ja Martin, Martin Joneskin, mitä muutama pelin backappina on pelaanut, niin on kyllä näyttänyt, että siellä on vähän tuommoisen. No backup maalivahit sieltä nämä tulee ja menee sitten muihin tiimeihin, nyt jos helposti, se, no se on aika, aika hyvä sulkaa Bill ranfordi se, joka siellä on molari Se on nimenomaan näin, näinko ajattelee bernier Scrivensia, eiköhän se Jones vielä seuraavana sieltä lähde sitten joskus vielä. No jos ei kylkiä onnekin edestä pois, niin he har... Niin, mutta loistava. Loistava upgradeaus kyllä tuohon maalivahtoisuusastolle, että screamers Fast kyllä noilla kehtaa lähteä kyllä tulevaisuutta rakentamaan. Joo, joo. toisaalta niin, niin kattaus tässä kuitenkin, että Emskista olisi pitänyt saada enemmän. Mm -hmm. Ehkä se olisi pitänyt Aijisalan liikenteeseen. ja sitten taas, että niin kun... no mä oletan, että sit... tai uskon, että sitten niin nämä Kesslerit ja äh... hetkinen, kuka tämä nyt oli tämä, tämä, tämä perkele käse? Jakubov. Saatana, kun voi unohtaa tommosen. Jakubovit ja kumppanit liikkuu sitten vasta draftissa, mistä on tullut ehkä se pää niin kuin isojen kauppojen tekopaikka nyt sitten kuitenkin deadlinein sijasta, mikä on meille toki harmi. Mm. Mutta tota no, niin Edmontonille, niin en mä tiedä, ihan ok. Tuo on just vähän niin kuin hajuton mauton väritön lopulta. Niin, semmonen perus ok suoritus. Ei. Nyt katsotaan, mitä ne noille keskikierroksen pikeillä sitten tekee. Niin siis se, että ne, niitä saat, niin että se, se nyt on se, autuaakseen. Niillä pitäisi oikein saada sitten, niin saada realisoitua hyviksi pelaajiksi myös. Niin, sehän se siinä, siinä tärkeä. Minun mielestä yksi hienoin twiitti oli kyllä kanssa Eilen, että oli eräältä, eräältä kaverilta. En nyt, en nyt kuollakseni muista keltä, mutta oli kommentti kuitenkin, että Edmontoni hommaa draft -pikkejä mahdottomasti, ei muuta kuin Stanley Cup 2040 tavoitteeksi. Siis näin, tällä linjalla jatketaan sitten. Joo. Florida Panthers sieltä tuli alasarjoihin. Hankittiin Mark ja Brandon Pirriä ja Steven Antonikin sieltä tuli alasarjoja kohti. Sitten tuli kaksi vitoskiekkaa, yksi kolmoskiekkoa ja sitten tulikin kaksi maalivahtia. Tämmöinen kuin Roberto Luangu Sanoiko se oikein? Ja sitten Dan Tän, Tän Ellis. Dan Ellis. Ellis. Joo, eli Roberto Luongo ja Dan Ellis. Siinä vähän samanlainen kuin katsotte, että ne lähti kauteen, mitä sinne Tomasi ja Clemenssee, niin nyt sitten on Luongo ja Ellis, niin, <tuhun> niin, niin lieväkö upgrade ehkä kuitenkin. Pois lähti, että oli Erik Sellek lähti St. Louis Plusista Mankaritreidissä, äh, kolmos- ja vitoskiakka vaihto-omistajasta Chicago on Brandon Pirristä. Mike Weaver lähti vitoskiakasta Montrealiin, sitten Jakob Marksram ja Sean Matajas lähti tuossa luongokaupassa pois. Marcel Gotch Pittsburghiin, sieltä tuli kolmonen ja vitonen, ja sitten Tim Thomas vaihtui Dan Ellisiin. Florinalta hyvää trade deadline, todella hyvää. Joo, tietyllä niin tavalla Gotch ja Thomasiin ja Weaveriin oli lähdös kaikki. Muutoinkin Markströmmi ei ole siellä pystynyt ottamaan sitä askelta eteenpäin. Mataiasukas vähän alisuorittava pelaaja ja sitten taas niin. niin Todella. ytimessä on tuo pari. Roberto Luongo, niin mä mietin silloin viime vuonna, kun se oli trade deadlinella, niin että et kellä on rahaa ottaa tuo sopimus tai kellä on niin varaa palkkakatossa, ei silloin ehkä ollut rahaa, ehkä siihen se myös kaatu. Niin, niin en mä keksinyt muuta kuin Floridan, minne Luongo olisi halunnut ja mistä olisi mistä, mistä, niin se, niin se paikka tullut. No nyt se tapahtui ja tota, no, niin että hän haluaa voittaa, niin hän itse ehkä tajuaa nyt sen, että hän on nimenomaan se, joka vie sen askeleen eteenpäin siinä. Nyt niillä on ykkösmaalivahti mihin ne voi luottaa mun Tämä on Floridalta, niin, niin kaikki muut oikeastaan pelkkää niin kuin kuorutetta ja karkkii, mun mielestä on luongo se ydin, mikä tässä on. Kyllä, ehdottomasti. Ja, kyllä tykkäsin myös tuosta pirrihankinnasta. Se on, on joka kaveri viilettänyt ihan, ihan kokoonpanossa siellä, ja varmasti tuota... Siinä on entisestään näitä nuoria miehiä tuonne Floridaan, mistä tykkään kyllä tosi paljon. Siellä alkaa pikkuhiljaa kovia, hyviä nimiä löytymään. Joo, joten mutta, se joukkue, joka, joka tota, no, niin ei luovu mistään, mikä, mikä vahingoittaa sen tulevaisuudessa. Ja siinäkin niin se laatumista joudutaan luopumaan, niin se tulee takaisin moninkertaisena, vaikka yhdessä äijässä, niin ei mua... Mulla on mitään ongelmaa sen kanssa. Mm -hmm. Roberto Luongo on ykkös maalivahti NHLssä ja tulee olemaan sitä vielä pitkän aikaa ja tulee olemaan helvetin hyvä sellainen, joten joku, joka onnistuu haalimaan noinkin halvalla, onnistuu hankkimaan mm -hmm. ykkösluokan maalivahdin, niin kyllä, Florida menee tämän trade deadlinein voittajien, voittajien piiriin hasukkana. Ehottomasti. Todella, todella hieno trade oli kyllä siinä Vancouverilta. Tai siis Floridalta oli nimenomaan hieno suoritus Joo, siis vankkuoverilla on se vittumainen, että kun ei ne kädet on sidotut. Mm -hmm. Ja tota, no, niin ei se ole kenenkään etu, että se luonko siellä on, niin, niin siitä on parempi päästä eroon. Nyt sitten toi. Markström, Jos mä olisin Vancouver, niin mä hankkisin nyt itselleni viimeistään kunnon maalivahtivalmentaja, joka alkaa taikoa tuosta Markströmistä sitä, mikä sen pitäisi olla. Niin. Jos se sen onnistuu, niin sitten taas sielläkään käy sen rebuildin näitä niin pahata, kun sulla on Lakki Markström. Mm. Ja Matias on, on hyvä maalintekijä, mutta hyvin epätasainen, että katsoa mitä sitten hänen kanssaan sitten nyt uusi, uusi alku tulee. Joo, kato, kun Tortorellahan on sanonut maalintekijä valmentaa. On, on, on, ehdottomasti. <laughs> Matiashan oli tota... Pitkäaikaisin tai nyt pisimpään Floridassa pelaanut kaveri ilmeisesti, joka nyt sieltä lähti sitten. Oli jo monta monta vuotta sillä tahkon. Muistaakseni jostakin Ai. uutisesta lukaisin tuossa. Oliko kolme? <laughs> Ei, oli enemmänkin. Oliko 0607 kauheasta jopa? Että... Herran Jumala, paita kattoo. <laughs> <Läh. laughs> Los Angeles Kings, joka pyrkii taas pytyn syrjään kiinni totta kai. Halusivat maalintekijää ja semmoisen saivat. Kyllä. Marian Gaborik, joka on toki ollut loukkaantuneena, mutta sitten taas niin, niin... Aika seksikäs ajatus on Gaborik, kopitarja, jos Gaborikin pääsee... Siit mä väitän, että Gaborikki on tehokas se jos se pääsee vaikka 50 prosa siitä, mitä se oli. Niin hyvä se mun mielestä parhaimmillaan on ollut. Ja niinpä. Ja kyllä nyt on kyllä loistava paikka. Kopitarin, kopitarin rinnalla niin parempaa voi ollakaan. Kyllä, sieltä on paree tulla. Tosi, siellä on nyt ne antaa lisää vaihtoehtoja, vaihtoehtoja tota Losille, ja kun sitä katselin sitä mitä mahdollisesti siinä on, niin kyllä siinä on nyt niin enemmän liikkuvia osia kuin aikaisemmin, mikä on totta kai se, mitä ne hakikin eivätkä luopuneet nykyrosterista muuta kuin Matt Frattinista, joka sinne ilmeisesti kauhean vielä sopii, joten win-win molemmilla puolilla toi. Sitten taas, mä oon aika vakuuttunut, että tuosta Braden tulee hyvä puolustaja, joten jos hän on NHL valmis, Katsotaan, niin Buffalo saattaa vähän miettiä, että hetkinen, miksei me ei pistetty tätä tuota pelaamaan, jos Losi sen yhtäkkiä jäälleen se pärjää siellä. Niin, mm -hmm. niin, niin Losilta, Lossil, niin, niin, niin jos sanotaan, että toi, toi hetkinen, ää, että jos oli tietyllä lailla, niin Nashville oli ryöstö tuo, mitä ne sai niin mä sanon, että tämä oli kyllä ryöstö, mitä ne, tota, no, ne sai näistä kahdesta prospektista. Paitsi, jos toi on, on osoittautuu sitten olevan joku 40-maalin 40 mies tietysti, niin... Mm -hmm. Niin, niin, sitä ei tietenkään vielä voi sanoa, mutta tässä voi olla potentiaalinen kyllä ryöväys. Kyllä. Oikein Losilta onnistunut niin onnistunut saivat kyllä mitä, mitä tarvitset. Losi. Losi vahvistui ja saattoi potentiaalisesti vahvistaa itseään vielä enemmän mitä oli tarvettakin. Niin. Sehän ei ole koskaan huonosti. Eikin. Minne Wild, Mr. Universe, Ilja brice Galov sisään ja samoin myös Matt Molson ja Cody McCormick ulospäin lähti vain ja ainoastaan kolme varausoikeutta varaus kaksi kakkosta, ja sitten Tori Mitchell Matt Molsonissa mun mielestä niin, niin jos pelaavat korttissa oikein, niin kun vapautuu Hillo niin Moulsonista, Moulsonista, kannattaisi kyllä ehkä tarjota sitä jatkopahvia, eli jos herra sillä viihtyy, niin saattaa olla aika, aika halvalla lähteä kyllä tämä mies. Ehottomasti, ehottomasti, mie kyllä näen, että ei et tuossa mitään muuta järkevää kyllä Wildilla olekaan, Moulson oli jatkopahvia ja nähdään vielä seuraava, seuraava tutkapari. Grand Moulson sitten, joka <tos> <tos> Kaikkien kansojen rakastama minne, Min, minne. sota Wild. Eihän sitä voinut jättää tyystin huomiota kuitenkaan. Se oli tuossa viimeksen sitä viittynyt polkasta. Ettei kato. Ei tässä ole mikään jukepoksi olla, mutta kuitenkin. Kuitenkin. Ja saa ja... voihan se olla paljon mahdollista, että Wild vielä kesällä lähtee sitten... Vanekin paneekin haku reissulle vielä lisäksi. Ja niin alkaa pikkuhiljaa hyökkäys olemaan kondiksessa. Mun mielipiteessä hyvin tiedätkin, minusta Vanek voi imeä jotain, mikä sykkii. Hmm. Mutta on tuota, no niin. <laughs> Mutta tuossa, Moussonista mä tykkään enemmän pelaamaan. <tos> kyllä, niin... kyllä, hauttamasti. Mutta Mister Universe, kysymysmerkki, kysymysmerkki, <tos> kysymysmerkki, kysymysmerkki, ja kysymysmerkki vielä siihen päälle. Jos renttä on, molari haettiin, niin minkä takia, minkä takia ei ollut jallu halakin perässä toisaalta, niin se on ihan mielenkiintoinen kysymys. <tos> se, on, se on mielenkiintoinen kysymys. Tätä mie enikö... Ilja Bryskalovi, on kyllä, ei tähän oikein kommenttia ei löydy. tähän oikeasti. Joo, se on tota... No, molaria kaipasivat, molarit hankkuvat. <laughs> Vähän yllättävä sellainen, mutta ei nyt tai siis vielä tuomita, ei siinä Edmontonissa kuitenkaan mikään läpeensä paskaa ollut, että Ei. siihen näiden millaisen joukkueen takana se pelasi. Joo, annetaan pojalle mahdollisuus, ja mihän tässä on oli tarkoitus, että sahan sille Darcy Kymperille nyt backupia, että... Pari on kuitenkin mutta, hyvin tota, vetänyt siellä tällä hetkellä. Joka tapauksessa tuo Moulson on tämä ytimessä etenkin, jos se mm -hmm. saa nyt sitten jatkopahvin vielä, tai saavat hänen kanssaan aikaiseksi. Kyllä. Joten mä sanoisin, että mä en tähän vielä anna tuomiota. Tää, mä pistän peukun puoliin väliin, koska tässä on niin paljon kysymysmerkkejä tässä, että mm -hmm. mihin suuntaan tämä lähtee. Se riippuu niin monesta asiasta nyt. Samaa mieltä. Eli tota no niin... Löydään tähän vähän niin kuin se N kautta A, mitä mä aina miettii, että mitä vittua se tarkoittaa mutta muuta kuitenkin. Lyömät? Tai ei, ei kun tää on eduskunnan kyselytunti ja tähän löydään tyhjää. Tähän löydään tyhjä. Ei Eiku me ollaan poissa, <tos> joo me ollaan poissa, <tos> joo <tos> <tos> parempi. <tos> me oltiin poissa, kun tästä piti tuomio tehdä. Kyllä. Siirrytäänkö sitten? Ei siis, että niin. siirrytään vaan, mutta tota, sano sen vielä minusta, sen takia ei uskoska. Ää... Niin. Tämä on, tämä on ainoa, missä mä en oikeastaan osaa sanoa suuntaan enkä toiseen, että mihin tämä lähtee. Tämä pitää nähdä nyt. Kyllä. Tämä pakko... on, tässä ri, on tässä riskinsäkin. Olemassa. Meidän, jos Molsonen ei jatka, niin... Ja minne sotaan jäi nuoleen näppejä, niin... Tuo oli kova hinta. Se oli siinä vaiheessa. Uskoisin kyllä, että... Ja toivoisin kyllä kans, että... Moulsoni sinne jäisi vielä. Kyllä. Mutta Montreal Canadiens, joka vastasi illan suurimmasta ryöstöstä, mutta puhutaan siitä, siitä ryöstöstä sitten tarkemmin tuolla noin Islandersin kohdalla. Mutta, mutta joka tapauksessa Mike Weaver Floridasta, Devan Dubnik Nashvillestä ja Thomas Vanek ja ehdollinen vitoskierros Islandersista. Vasta toisen suuntaan lähti Weaverista neloskiakka, Dubnikista Future Considerations, eli ilmeisesti kiloa paskaa, ja sitten Sebastian Colbert ja kakkoskiakka. Islandersille. Uh, Montreal, niin, epäilin, että Montrealilla ei ole pelimerkkejä. Mä olin ihan varma, että Danny Breer vaihtaa maisemaa, mutta paskat se mitään vaihtanut maisemaa. Uh, mä olen yllättynyt, että se on Montreal, joka se vanekin. Mä oon suorastaan järkyttynyt siitä. Samaa täs. Tätä mien... M mä oon Montreali, Montreali, se siis niin, mä tykkään oikeastaan... En mä tiedä henkilökohtaisesti, onko tämä Vancouver ja Philadelphia ainoat sellaista, mistä niin mä en välttämättä niin välitä noin niin joukkueina, mutta tota, millään tasolla, ja ehkä Washington on sellaisia, mutta tota, kuitenkin niin suurimmalta niin periaatteessa tykkään joka ainoa mutta niin sitten on Pittsburgh ja Montreal ja Chicago ja tällaista, minkä, niin minkä jonkinlainen fani olen, niin mä ne Vanekin siinä suhteessa, <laughs> mä, en, mä en siedä Thomas Vanekia. Thomas Vanek on kuulu mun top 3 inhokkeihin jääkiekkoilijoina. Listan täydentävät Dustin isiäiti oli Serkuksia, Brown, ja Alexander Radulov. Hie, erittäin hieno lista. Ei voi muuta sanoa, kun... Että... Nippu o, niin, kyllä siinä on ihan ansio, ansioilla on sinne päästy. Kyllä siinä on pitänyt töitä tehdä tai olla tekemättä, että sille se pääsee. Mutta tuota... Se on surullista, että Dustin Brown on oikeasti nyt töitä päästäksi sinne Nämä kaksi muuta on roikkunut siniviivaa. Nämä nyt on vain himmailleet meneemään, mutta minun mielestä Montrealilta siis loisto suoritus. Jokaista osa-aluetta vahvistettiin maalivahtiosasto, puolustusosasto ja hyökkäysosasto. Hätäapu, veskari, kovaluinen pakki ja... Niin, varmaan kovin maalintekijä, mitä vapaana oli. No, aivan varmasti. Kyllä tuo kaveripisteet osaa, osaa tehdä kuitenkin. Kyllä se on. Nyt Sille muuta kuin ketju ketjukaverit, niin alkaa tapahtua, niin tuon no, niin, mukaan tämä kantaa sen hedelmän, mitä se pitikin kantaa. Kyllä, ehdot on kyllä yksi suurimpia voittajia mun mielestä. Joo, ja niin on nashville laitettiin oikeastaan voittajiin tuossa jo, niin sieltä mitä muuta tapahtunut kun Stupnikki Montrealiin kilon paskaan tuota, no, niin Yves Jan Jankrug ja kolmonen Legwandista, niin se todettiin, että Nashville nappasi sitä hyvän potin, joten voidaan siirtyä sitä eteenpäin sitten. Mm. Mutta kysytäänpä sitten se, että mitä New Jersey Devils saa Tuomo Ruudusta, mitä niillä ei ollut. Mä toivoin sitä, että puolustusta, mutta puolustuksenkin hankkiminen perustui siihen, että Chitlitski olisi lähtenyt, mitä ei tapahtunut. Niin. Missä mä olen kyllä jonkun verran yllättynyt. Samaa tässä. Kuitenkin, koska Zidiskistä olisi saanut ehkä ihan hyvän returnin vielä, että se olisi ehkä kannattanut myydä vaikkakin playoff-paikkaa vielä ihan haarukas. Mutta ehkä kuitenkin Lou ei halunnut sitten sitä riskeerata, Lamorello siis. Mm. Niin, niin tuoko tuomu nyt sitä, mitä sieltä puuttuu? Mun mielestä ei. Minun mielestä kans ei. Hyvin samantyyppinen, tai hyvin on semmoinen Devils-pelaaja. On, on, on. Siis nimenomaan niinku se, mutta se, että just et se mitään niiltä ei, niiltä puuttu, niin, niin. ei. Tuomo, tuo, Tuomo on hyvä pelaaja, sitä sano. Ja tota, no, niin Tuomo sellainen pelaaja, tykkää ja hän semmosen myös hankki. Mutta se, että ei se mitään tuo, mitä niiltä ei ole oli. Niin, nimenomaan. Teipä tässä oikeastaan Lokti onuvi Todella, todella lupaava kaveri, taitava kaveri, hyvä sentteri siinä. Mutta nyt sai, vaihtupa ehkä sitten... Taas yhteen Devilsin näköiseen kaveriin, on vähän niin kuin kanssa yhtäläisyyksiä, että sinne tulee Joo. niitä Predatorsin näköisiä kavereita yleensä ai. Se vain. Joo, et ei ne nyt liikaa maalaja mutta totta, no, niin. ei. Eipä silti niin kuin, Ruutu on hyvä komplementti Palanen joukkueeseen, niin kyllä se, kyllä se sitä niin kuin, se tuo leveyttä sinne ja syvyyttä siihen joukkueeseen, mitä ei toki sovi koskaan aliarvioida, mutta et... Eikä on minun niin, niin, niin kuin paha hinta sinänsä, mutta mun mielestä kyllä siis Karol aina lähtökohtaisesti voiti tämän treidin kaikki kunnia. tuomu Rulleista kyllä tykkään pelaajana ihan paljon. Kyllä, ja ei kuitenkaan tota, se oli kans ehkä, ehkä jopa pienoneen helpotus kuitenkin, että sitä kaikista järkyttävintä kauppaa ei Devilsin kohdalla onneksi jouttu todistaamaan sitten. Joo, Roteeri Martti kuitenkin lopettaa uransa sitten Devilsissä ja mun se on ehkä ihan kuitenkin se ainoa oikea juttu. Kyllä. Ehkä niin kuin, siis ei se ole ainoa oikea juttu, on näitä, niin näitä nähty. Että on se tavallaan surullista, että Jeremy Kinlapela tällä Bostonissa, mutta mm. sitten niin niin, niin mies, joka kuitenkin tuli liikaan ajalta, jolloin niin oikeasti jonkin, no, en tiedä, joka en ole hänellä seurauskollisuutta koskaan ollutkaan, mutta kuitenkin, että ikonia kunnioitetaan, niin mm -hmm. Niin, vai kunnioitetaan? Kun olisiko ollut enemmän kunnioittamista, mistä hän taisi päästä pois? Mä en tiedä. Siis se just, että mitä niistä haluaa, mutta että että jos Devils hoitaa itse playoffeihin sillä pelityylillä, Tolla Grindarin joukkueella mm. ja sitten niillä on maalivahtisyvyys, niin ei se kyllä paska ole. Ei, ei me alkukaudesta... Ja me, mehän povaittiin Devilsistä hyvää muutenkin tälle kaudelle, Tai aina mikä ne siellä on... Raiderit ja kloveet ja kumppanit vetäneet alle tasossa Niin, se on ollut ainoa, mutta kyllähän me oltiin ihan varmoja, että Devils menee heittämällä pudotuspeleihin. Joo, eikä se vieläkään. käy Ei, missään nimessä. Uskoa vielä. Uskoa löytyy vielä. Joo, se Devils on semmoinen hauska joku, että siitä on tullut kyllä vuosien varra teki semmoista. että Auttaako sitten, että Kovaltsukki lähti vetämään, niin taas niinku se on, että tuohon on ihan hieno joukko. Niin. <laughs> Elikkä Ilja, Ilja lähentelee top kolmosta kyllä <laughs> <laughs> Taas siellä Meikä... työnteolla tai tekemättä jättämistä. Joo, joo. Se, se on niinku, siis, se, ei, siis, siinä on ihan vaikka, kun sillä päässä on puhdasta kusta, niin, niin se on se, mikä auttaa <laughs> hyvin. Ja sitten niinku, Ryan Ketslaffilla sitä kustaa niin paljon, että sillä puto jo päästä, <laughs> niin se on ehkä vähän edellä vielä siinä, mutta... Tota... <laughs> Kyllä niinku hyviä kandidaatteja on sinne, on sinne top kolmoseen puskeen. Ehkä meidän pitää jopa tästäkin oma erikosjaksoa jossakin vaiheessa meillä tehdä jopa, Joo joo, siis viimeistään kesällä sille, että let me tell you who I hate tyyppinen sitä olisi hauska tehdä nimenomaan. Joo, kyllä meillä niinku se me tehtiin sinne yhdessä jaksossa, kun vittu kun ei jaksoa tekemään vaan, niin siellä on mitä top 5 listauksia, Siinä tuli mun top 5, niin tossa pitää vetää kyllä top 10 oikein perustelujen no, kanssa. No, mutta... no kyllä, ehdottomasti. <laughs> Missä me oltiin? <laughs> niin joo, aivan. Nyt mennään siihen, mitä mä oon odottanut koko eli. Nyt, nyt tulee muuten turpaan nerälle hahmolle ja luja. Oi, nyt justiinsa meinasin sanoa, että kun noista vihatusta pelaajista puhutaan, niin nyt. Että sopeavastikin mennään Islandersin paikkaan. Nyt päästiin sitten, niin kuin, jos, mä jotain, jos mä inhoin tansi, niin kuin kulli pelaaja, niin sit niin idiootti GM ja mä vielä enemmän. Et sulla on annettu, annettu avoimet ovet ja vapaat kädet ja okei, okay, niin kun sitten taas Islanders seurana, niin, niin annettako siitä pari juttua anteeksi. Ei sinne helppoa houkutella pelaajia. Joo, te olette rakentanut Vyversin kautta sinne hyvää rungoja ja muuta, mutta mitä hevon? Vittua sieltä aina väliltään tulee. Niin siis herranjestas on Okei, otetaan ensityöksi se onnistunut. Andrew McDonald. Philadelphia Flyersin vaihdossa 2 kolmonen ja Matt Mangine. Se oli hyvä hinta McDonaldista, kyllä. Juu, ei mitään valittamista siitä. Mutta sitten tuo Tuomas, Van, Tuomas, Tuomas Vanekki. Vanekin tuomo. Tumppi. Niin, Sebastian Colberi ja kakkoskierros. Ihan vittu oikeasti. Siis... Parhaasta pelästä, siis oikein Kessleriluku otta, että parasta joka oli pelissä. Ja sä saat siitä saatana prospekti joka pelaa Frölundassa tällä hetkellä. Kävi jo ahl mutta ahti Frölundaa. Ja kakkoskierroksen. Kapisen saatana kakkoskierroksen. Eikä siinä vielä kaikki. Mä en päässyt vielä edes alkuun. Mutta kun tämä saatanan sama ääliö meni maksamaan sitä Matt Moulsonin ykkösen ja kakkosen tossa aikaisemmin. Niin. Eikö se Kartti Perkele osaa Suomea ja kuunnellut meidän jaksoa, kun sanot että... Siis, tämä ju... tässä kävi melkein niin kuin oikeastaan lukuottamatta se, että se saisi oikeasti kaupaksi, mutta se meni sinne viimeisille minuuteille, ennen niin kuin tämä kauppa julkistettiin, niin, niin alkoi näyttää siltä, että se pässi ei tosiaan sitä kaupaksi ensin. No siltähän se alkoi vaikuttamaan. Se oli minun mielestä eli, <laughs> siis eli siinä kävi niin hyvin lähelle, just, just lähelle kävi se, mitä oikeasti, mikä pahin pelko oli. Kun et jos että saanut sen pitkän jatkoliili, mitä se yritti kyllä siitä, kyllä että se oli maksamassa sille jotain 6 miljoonaa kaudessa jossain Niin kyllä se yritti kaikkea, mutta, siis, mutta se... Pitää rauhoittua hetki. Se, että sä ostat pelaajan, joka on käytännössä jo ilmoittanut, että on yksi paikka, minne haluaisin mennä. Se alkaa ei MM, ei NYLLÄ. -hmm. Mutta silti sä menet vielä. Hei, kun kylmä sen puhun <köhö> Ja annat sun parhaan saatana maalintekijän, no oikein okay, parhaan maalintekijän ketjukaveri. Niin. Ja ykkös- ja kakkoskierroksen siitä. Ja siis se, se tuntuu, se tuntuu niin kuin tosi, riskaa, tosi riskaa peliltä idealta jo silloin. Mm -hmm. Ja nyt se riski niin kuin realisoit, ihan realisoituu sama, ihan samalla tavalla kuin. Tepsi jalkapallon joukkueen viime keväänä miettii, että ne budjetoi itse, että ne pääsisivät Euroliikan melkein lohkovaiheeseen, ja sitten sinne budjetoi sen, että ne myy pelaajia monella sellaisella tonnilla. Kaas kummaa kumpaakaan ei tapahtunut yhtäkkiä noin 700 tonni miinuksella, ja sitten <köhön> tota, no, niin joukkueessa on tällä hetkellä kaksi pelaajaa yli 20. Yli <köhön> niin, niin, ei sitten ihan putkeen mennyt tämäkään. Ei tosiaankaan, siis miten siellä voit kaupata Thomas saada rahattuomusta siis tilalle, siis... Tämä ei mene mullekaan, niin kuin, ei missään vaiheessa ole mennyt jakelu, että miten voi olla mahdollista, etteikö mukaan niin Snowin mukaan tämä olisi ollut paras tarjous. Eihän se, ei se voi piettää paikkansa. Ei, ja samassa jutussa mainittiin, että Pittsburgh olisi tarjonnut Brandon Sutteria ja kakkosta, mikä on heti parempi kuin tämä. Aivan, aivan äärimmäisen paljon parempi. Ja uskon, että aivan varmasti siellä on, siellä on paljon ollut tarjouksia pöydällä. Tästä näin, mutta onko sillä Snowilla, niin jotenkin tulee se kuva, että se on se puhelin pomppinut kädessä ja se on aivan innoissaan ollut, että mahtavaa, nyt tulee loistokaupat ja sitten se on lopulta vain ollut niin kassin, että se on, vain, se on vain jollakin helvetin arpapelillä ottanut tämä, että no, no, no tämä, tämä on paras, tämä on ehdottomasti paras. Joo. Ruvataan taas laskeen nyt. Se menetti viime kesänä kapteeninsa ilmatteen. Se teki jatkosopimuksen Jevgenin Napokovin kanssa, joka on ihan yhtä hyödyllinen kuin saatana Seula tällä hetkellä. Ja sitten se, sitten se siis, Oot, mun pitää kaivoa oikein tää, tää Twitteristä, joku oli tämän hienosti summanut, että mitä tässä kaupassa oikein tapahtui. Niin, niin. Tuotas, hetki pieni, mä se sulle lähetin, niin tuolta Niin, joten kaiken kaikkiaan New York antoi. Molsonin Vanekin, ykköskierroksen ja vitoskierroksen varasoikeudet Sebastian Kolberista. Näin siinä käytännössä kävi. Käännä se miten päin tahansa ja koitat siihen, kuin viikset saatana piirtää, niin se vaan meni. Kyllä. Sebastian Kolberista kaksi huippuluokan maalintekijää, ykkönen ja vitone. Ei jumalauta, vähemmästäkin on kenkään annettu. Oh, huomattavasti vähemmästä. Se on muuten Kolberin pojalla silloin pikku. Kuset paihneet päällä nyt. Joo, ei mitään hätää, terveisiä vaan ruotia, että susta aika kallis hinta maksettu. No kyllä, että ei muuta kuin tota ensi ääriin, mieluusti semmoinen 60-70 nyyttiä kauessa. Se on ihan, siis <mavinnustaja> ihan, ihan <mavinnustaja> enfin tenía, tota realistinen tavoite, mikä no sulle... No tuolla hinnalla on pareetulla pare, pare, pare aika monta rysää. Niin, että seuraavat, seuraavat pari vuosikymmentä, kiitos mielellään. Että. Ei siis, tämä on niinku, typerintä, mitä, mitä voi olla siis että... Mä en, siis sitä, sitä on hankala pukea. Sanois, kun mä vituttaa niin paljon oikeasti toi, mitä Cardsnow tekee. Et siis, on. Siis. Se, mikä se surettaa eniten, niin kun New York Islandersissa on oikeasti, siellä on potentiaali siinä porukassa. Nyt, nyt, nyt, nyt niinku oikeasti, että siis Gardsono, sut on nähty ihan oikeasti. Ei riitä enää. Ei, ei riitä selitykset. Ei riitä, että, että toi on parasta. Mitä sä... Siinä tapauksessa sä et töitä, jos toi on parasta, mitä sä voit saatana saada Thomas Vanekista. Sitten lyöt sinne jotain muuta kylkeä, että saat, saat sieltä lisää laatua takaisin. Mutta no, tämä ei käy. Yksinäisesti ei saa käydä. Jos aina edes haluaa eteenpäin, niin se, tämä ei riitä. Niin, olisiko sinne Gartin kannattanut miettiä, että no hetkinen, mie ite, mitä minä itse maksoin vanegista? Mitä puffalosai, sai? Buffalo sai ihan vituun hyvää hinnaa siitä silloin. Ja sekin oli minun mielestä niin järjetön kauppa, kun Matt Moulson, mm. niin arvostaa sitä kaveria tosi paljon. Ja se oli kuitenkin Tavaaresin kanssa Peru hyvää kaksikko. Se olisi ollut sitä vielä siis, pitkään. Jos Vanekilla olisi ollut edes vuosisopimusta, tästä ei tarvitsisi keskustella, koska tätä, tätä koko farsi olisi mm. tapahtunut, mutta mut sitten taas niinku siinä kohtaa, jos silloin olisi ollut sopimusta jäljellä niin Molson 1 ja kakkonen olisi ollut ihan reilu hinta. Siinä sitä ei sovi unohtaa. Mutta siinä kohtaa, kun siellä lukee sopimuksen kohdalla, kun mä etten, niin, kartti, kannattaa käyttää capgeek.com, se on aika hyvä paikka. Kato, kun siellä lukee sopimuksen vieressä UFA, älä perkele tartu niihin, kun et ymmärrä, mitä vittua se tarkoittaa selvästikään. Niin, ja sitä ei. Ärsyttää. Siis ärsyttää Tommonen, siis... Äh, tuolla on oikeasti hyvät, hyviä työkaluja tossa mutta kun se ei osaa niitä käyttää, se jonglöörailla perkelee vasaroilla, ihmettelee kun munille, vai sattu. <tos> Näinpä se on. Ja siis ei, ei, tämä, on, tämä on puhasta idiotismia. Tämä on pelkästään sitä. <tos> Joo, siis ainoa mikä olisi ollut pahempaa, että sä et olisi saanut sitä ollenkaan kautta. Se olisi ollut kaikista pahjoa. Sitten siitä <tos> Sitten siitä saanut, just se, just varmaan sen kakkoskierrokset olisi saanut ne neuvotteluoikeudet myytyy, josta sain draftiin, mutta kuitenkin, niin joka tapauksessa ei millään tavalla hyväksyttävä suoritus. Ei, ei siis täysin ala arvosta GMLtä, siis toi, harmittaa, että nyt toi, toi McDonaldissa saatu ihan hyvä, mm. hyvä saalis menee täysin hukkaan, koska sä hukkasit semmoikseen, mitä sulla on, niin sitten sit vähintään olisi pitänyt saada se ykkönen edes takas sieltä. Ihan oikeasti. Ykkönen ja vaikka toi Kolberi tai vähän huonompikin prospekti, niin se olisi ollut jo ihan siedettävää. Se vähän. olisi ollut ihan. Se olisi ollut linjassa mm. siihen Iginlaa ja tämmöisiä, mikä on niin hyviä verrokkeja. Niin. Mutta se, mut se, että jos, jos olisi saanut, siis mä, mä oon aika lähellä taipumaan sitäkin, jos olisi saanut edes vaikka sakari Fukaalen hankittua sen oikeudet sieltä. Mm. eli tämä, mikä Kanadan junnakisossa oli ykkösmaalivahti ja tosi lupaava Veskari. Niille liikaa niitä Veskariprospekteja, jotka siellä tietää, Ei. Sen, ole muuta kuin ne ja tota siellä. niin mikä nyt joutuu koht pelaamaan kun se Napokovi he tosiaan mistäänkö tosi mistään niin niin Hei, itseään niin. tämä on tämä on sel, selkeä potkujen paikka ei mitään muuta Joo, en, en mä en mä selkeämpiä oikeastaan keksiä. ei en en en mä en en, en, en keksiä no mikä tässä on kumpaa jos olisi vanekki ja jos on kaupaksi, se vielä selvempi. Vielä selvempi siinä vaiheessa. Surullinen tarina. Surullinen tarina Kyllä. kaiken kaikkia. Kyllä. Se oli vielä mahtavanne fiiliks. kun mä että, että hey, hey, mitä sä kart teet? Koska mulla, siis, mulla siis suuret sympatia Thailanderssiin kohta. mä toivon, että se vihdoinkin nouseen tuolta. Hmm. Mutta kun katsoo tätä mitä päätöksiä se tekee, niin... So, se on vääris käsistön tällä hetkellä, Kyllä. Se on juurikin. niin nyt se on haukuttu. Mennään sitten toiseen New Yorkin porukkaan, joka hoiti hommas vähän paremmin. Kyllä. Rangers. Sisään tuli Martin San louis Siinä lähti toisen suuntaan Rajen ja ykkös- ja kakkoskirjaisen Pikit. Ja ihan väärin muista, niin olin se ainoa, minkä minä julistukseni, minkä sai oikein, että mä olin vakuuttua, että tämä kauppa tapahtui aika lailla näillä ehdoilla. Kyllä. Se meni täsmälleen oikein. Joo, ainoa mikä niin sinne oletin, että, olet, olet, että toisenkin suuntaan se ehkä joku pikki lähtenyt tästä joku paskempi prospekti vastaan, mutta kuitenkin, niin tämä kävi. Marttään ilmoitti, että hän lähtee Haneen ja Rangers oli, että nomotetaan koppi ja Rangers voittaa kyllä tämän kaupan tässä ja nyt. Kyllä. Mutta tosta tuota, Kälähanista, niin, niin Tampa saa hyvän pelaajan ja sitten se saa ykkös- ja kakkoskerroksen varauksien päälle, jolla saa sitten paikattuu. Saat sieltä löytää Toon mukaan sen uuden santulujien, mikä on sinällään huvittausta, kun se santulujia löytyy varauksesta. Ja eihän siis ole sillä lailla hätäpäivää. Niillä on loistava prospektuuli tällä hetkellä. Siellä on loistavia tulevaisuudet. Niin... Joo, ja ne, ja ne sai, ne, ne sai playoff-pelaajan. Niin, ne sai kälähän, joka on minun mielestä ilmeisemmin on istuttamassa Filppula-Lighthau vielä. Joo, ja sovi unohtaa kuitenkaan, että Martti Saint-Louis sanotaan sitä mitä vaan, niin se on kuitenkin viimeisillä jaloillaan tuossa pikkusiljaa. Jos jotain siitä joskus haluat, et sä tämän parempaa returnia siitä Ei, saa. Ei, tämä oli, tämä oli hyvä diili, vaikka varmasti, varmasti sillä... Kivulias. Niin, kivulias. Se on aivan Siellä ikoni, hmm. ikoni lähtee. Kyllä, kanssa. ja tota, no, niin, sitten Rafael Diaz sveitsiläispakki, tuli Vancouverista vitoskiakkaa vastaan, mikä on mun mielestä häkellyttävän kohtuullinen hinta mm. mutta tota no, niin joka tapauksessa niin kyllä Rangers menee sinne voittajakategoria aika sukkana aika sukkana että vahvisti vahvisti kyllä joukkuetansa oleellisesti joo ajattelee niin Nash, Richardson Louis ketju kuulostaa aika seksikkältä noin paperilla ja se on muitakin vaihtoehtoja mitä voi tehdä niin niin, niin tuli mun mielestä just paljon suurempi kontenderi mitä on ja tota Diasika ei sovi vähän ei sovi missään nimessä että, että kyllä Rankersi hoiti homma himaan. Ei mikään ihme, että sillä se kiekkovaltikka tuolla New Yorkin puolella on ollut vähän niin kuin mitä kohta kolmatta vuosikymmentä. Niin, alkaa olemaan. Niin ei, <tos> ei taas... Kun, kun katsellaan tässä suorittamisen tasoa, niin eipä siitä nyt kauhean yllätty nikään, valitettavasti. <tos> ei huor... sitä voi olla. Eiköhän siirrytä Kanadan puolelle. Kyllä, ottava senatorus hankki oikeastaan vaan no, pari alasarjatreidiä nimiä, jota kukaan ei tiedä, niin antaa olla. no on AHL-pelaajia, mutta Alex hemski, kolmosella ja aika halpaa hintaan. Leveyttä tekee osastolla ilmeisesti oikeasti tappelevat vielä sitä playoff-paikasta, mistä kyllä pisteet heille, joten ei, kai siinä mitään. Mä olin että ne olis ennemminkin myyjiä, mutta tota no, niin päättivät ostaa ja ostivat halvalla ja saivat potentiaalista ja laadukkaan kaverin, joka ehkä voi saada jopa jatkamaankin siellä. No kyllä, ei tässä kyllä ottavaa hoiti hummansa. Myöskin erittäin hyvin. Joo. Tämä on tämmöinen perus kantaa ottamaton kyllä. <tos> <tos> Philadelphia, Kyllä. Philadelphia, tota no niin... kolmos sisään. Ja McDonaldi ulos, kakkonen kolmonen, Manjain ja Mesaros. Joten tota aika fair deal, sanoisin näin. Philadelphia, odotitko jotain muuta vielä? En kyllä odottanut, koska... Mä odotin, koska mä pidän Holmgrenia ihan idioottina, niin mä odotin, että se tekee jotain isoa. Aina soppi ottaa Homerilta, että sieltä jotakin, jotakin isoa tulee. Yleensä se aina, aina se huomiota herättävi liike. Mutta mä uskon, että kesällä Homeri säästelee sinne se. Nyt, nyt sathin palkkakathon siellä tilaa. Se vain tarkoittaa sitä asiaa, että kesällä ollaan isojen kalojen perässä. Joko se Cowboyn niin ostetaan ulos sieltä nyt niin sitten? Saa nähdä. Minä kyllä itse uskoisin, että... Var... Et se sitä kaupaksaa. Ainakin hyvin vaikeata se vaikuttaa olevan, niin kyllä se, siinäpä se oikeastaan se ulososton paikka paitti, että eihän enää ole muuten ulosostoja käytettävänäkään. Daniel Prierre, Aivan totta. Ilja Brytskaalofi. Niin ei <häli> ole <häli> osteta ole. Anteeksi, mä ihan unohdin, että niin. No, niin. niin mä... Mutta... Minkäköhän takia mä pidän Holmgrenia idioottina? Niin, siellä tuota... No, tietenkin... Kimmo Timonen, mielenkiintoinen nimi, jatkaako ennään, eppäilen, että ei, tämä viimeinen kausi ei, on, se on, se Niin, hyvä. sieltä tulee CapSpace se 6 miljoonaa tällä hetkellä, että, että se on tuota... Kyllä siellä kesällä tulee olemaan tilaa ja on olen aivan sataa varmaan siitä, että jos, jos sillä ei, ei varraa ole suppanille, tai on varallisuutta suppanille lyöä sopimustarjosta, mutta jos siinä taas seikkuna aukeaa, että muut jokkuet saa tarjota, niin voittaa ottaa, että Flyers tulee, ja se on muuten, se on muuten iso lappu, mikä sieltä tullaan tarjoamaan. Me... Joo, ja tyhmä myös. Ja, myöskin myöskin myöskin. Myöskin. ja toinen, toinen mahdollinen, mitä me pietän, niin pakkiosastolle mie ootan toinen kaveri sitten, joka voisi olla sitten suppanin tilalta, niin Dustin Bufuklien. en ihmettelisi yhtään, jos ensi kesänä <laughs> Flyers paidan pukee päälleensä, mutta Oi, ei, jes, mä koko kesä, jos <laughs> Mutta eiköhän näitä kereitä spekuloa, mä sitten vähän myöhemminkin. Mä oon niin paljon päätä siitä, jos se käy. <laughs> mutta flyersi, flyersi hoiti minun mielestä hyvin. Mesarus oli ylimääräinen palainen tuossa joukkuessa, vaikka hieno pelimies onkin. Ja Andrew Joo. McDonaldi niin tuopii, tuopii kyllä oikeita asioita flyersi. Joo, ihan, jees, suoritus, ei siinä mitään. Joo. Varsinkin, josta McDonaldia saavat pidettyä vielä. Niin, toivottavasti. Niin. Sittenhän, se on, sittenhän se on aika loistava sitten haku. kyllä, toivottavasti. Fienis Koyotis sai kakkoskiekan varauksen runplaadista ja Brisebuasta Chicagolta, sekä sitten Martin Eratin ja John Mitchellin vaihdos lähti Chris Brown, vaikka Curtis Brown. Joku Browni niin se oli kuitenkin. <laughs> kuitenkin hyökkää ja tarkista tarkistaisin. Mä Chris Browni se näin. taitaa olla. Ja mä nyt, nämä on niitä nimiä, mitä mä en niin hyvin tunne, niin hävettää tälleen. Nämä. Chris Browni tietysti, eikä mikään Curtis Brown. Chris Brown ja Rosti Klesla ja Nelonen lähti sitten Washingtoniin. Martin Erat, millä se oikein saatiin? Miksi, miksi Martin Erat Fiiniksiin? Tarvittiin ne maalintekijää, a, anteeksi, tarvittiin maalintekijää ja hommas, kaveri, joka on tehnyt yhden ainoan niin, maalin. Niin, ja kaksi maalia tässä kuluu vain kahden kauan aikana. Tyntynkäkaudellakin taas yksi. maa. Ei jumalat, oikeasti. <laughs> Ky kyllä, se oli. <laughs> Mutta eikös Phoenixin, Phoenixin GM sanonut, että he on ne raattia himoineet jo pitempään. Ja Nashville, kun ei verivihollisena sitä ole suostunut kauppaamaan. niin nytpä he sitten ne saivakko saivat, kun sen halusivat. Onko Nashville ja Phoenix verivihollisia? <laughs> Ilmeisemmin siinä on... Tämmöstä, tämmöstä. <tum> Onko kenties sarjan, Sarja hiljesi rivalri? Mä en ole ikinä ennen <tum> kuullut tuota. <tum> no, no, se, se ehkä kertookin jotakin tästä rivalrista. <tum> ja, siis, ja kyse ei ole todellakaan ettenkö mä seurais. Mä seuraan ihan tarpeeksi, että mä tietäisin, että jos kestäni, joku rivalri. Näköjään se on sitä heille. Huomaa, että siinä on kaksi markkinaa, mitkä ei kiinnosta tv:tä paskan paskanvertaan. Eikö <tum> se <tum> nyt <tum> ole kuulusaa Phoenix Nashville rivalria? Joo, joo. Tulta. Mietin nyt Montreal, Boston, Sieltähän. Colorado, Detroit ja siihen löydä. Rivalry Wednesday, Phoenix, Nashville huh? Tule Kertojakin hän kertojakin Taivalta, taivalta tulta sieltä ja saatana siellä raketit paukkuu ja pelataan se joo, Sitten että hän yks jatkoajalle todennäköisesti rankkareille Joo, ja halli saadaan eloa vaan, kun pistetään paikallisen eläintarhan korilla tioksumaan vapaana katsomaan. <tos> <Kyllä>. <tos> ei, saa, ei saa pilkata, mutta siis oikeasti huomaa, että ei se et ihan ehkä se mainostetun <tos> rivalri joo, mun... Toisaalta mä, siis mä tykkäisin, jos tuollaisetkin tulisi, Mä hienoa, että noillakin jengeillä oikeasti olisi niin kuin ihan vakavasti ottaa. Nyt mä oon niin väsynyt, että niin paskaa vitsiä koko ajan, että Hyvin samantyyppiset joukkueethan on, ja varmasti erraatti tuolla paremmin tulee viihtymään kuitenkin, Washingtonissa Ehkä Fiiniksi on paljon sitten enemmän sinut Erraatin kanssa kuin Washingtoni sitten Herraatin kanssa. No aivan selvästi niin. on, jos sitä, sitä noin aggressivisti haki, mutta olen yllättynyt, että eratti kelpoisi yhtään kellekään. Mm -hmm. Mutta että jos se tuolla onnistuu, niin sitten alkaa en halua sitten. olla mun mielestä ohi. Sitten se on, kyllä se on sitten taputeltu, se on selvää. Ja Runplaadi sät... sitten lähti. Vähän ehkä ylimääräisenä palasena, ei oikein ole niitä näytön paikkoja minun mielestä oikein käyttänyt tuolla noin. Joo, mitä se tykkäät muuten tästä näin kuitenkin, että mikä nyt oli parasta, mitä ne tuolta sai? Oliko sit, se, sit toi Eratti ja Kakkonen, vai erätti vai Kakkonen? En mä tiedä, Vä, jää vähän niin kuin, juri on tässäkin vähän ulkona. Vähän tyhjää Lukaan lyö, niin... lyö. Mitäs toi Klesla, nyt vielä ollenkaan pelimies, kun sitä nyt on hy hyppyteltiin tuossa... No, kyllä Kleslaki on aika lailla, aika lailla, on urakehitys hiipunut kyllä, että ollut ennen kuitenkin monta kautta Phoenixin ja aikaisemmin Kolumbuksen luottopakkia. Kyllä tällä kauellahan se on Wavers listallakin käynyt jo ties kuinka monta mm. kertaa, niin kyllä se on... Eli hylkiöitä tossa... Hylkiöitä, hylkiöitä liikkuvaan ylkiöitä. Ylkiöitä liikkuvaa lähinnä hylkiöjoukkuessa, siinäpä tässä. Joo, no, en mä tiedä, että jos tuo runpaalista tulee huippupakki, niin se on paska diili, mutta on tota, no, niin... Kuitenkin, niin vähän omituista toimintaa, jos näin voi sanoa. Joo, kyllä ehkä sitä hyökkäysvoimaa se enemmänkin toivonut, mutta nyt sitten mm. päätyin siihen, että kun eraatio on, eraatio on aina haluttu, ja no nyt se sitten saattiin, että se tulee, sitten. se tulee ja pelastaa sitten Arizonaan pojat. Kyllä, Pittsburgh Penguins, joka huhujen mukaan oli vahvasti Rajan Keslerin kimpussa ja sun kaikkien muidenkin kimpussa, mutta tota... Lopulta verkko jäi Floridasta Marcel Gotch kolmos ja vitoskiekan varauksilla sekä sitten Lee Stepniakki Kälkäristä kolmosella. Mä itse kun pitchböki kuuluu näihin yhden, mistä itse tykkään kovasti, niin ei tässä nyt ihan tunteita voi välttää, vaikka pyrin olemaan mahdollisimman tunteeton. Kuten tosta New York Islanders puheenvuorosta huomattiin. Mm, niin. Mutta kuitenkin, niin tota, tota, tota, mä tykkään näistä hausta kuitenkin, että... että Ilmeisesti Sherolle kävi jossain kohtaa siinä aika hyvin selväksi, että okei, me ei tänään pysty tekemään mitään isoa. Tänä vuonna ei tule mitään isoa, että hankitaan nyt pari palasta, kun saadaan halvalla. Ketäs tuolla parhaat tarjolla kakkoskorissa? Okei, gotsi, 30 pinna sentteri. Hyvä, otetaan se. Stempniakki, okei, pystyy heittämään häkkeen. Hyvä työmies, okei, otetaan se. Halvalla, ihan kelpo laatu. Tämmöistä vä vähän, se on niin kuin tavaraa sinne. Kyllä. Tuo, tuomaan levyyttä ja niille ei leveyttä liikaa ole, joten... Good on you. Ainoa mitä, niin se, mikä nyt ehkä jää, jää nyt mietityttämään, että olisiko joku renttaalipakki kuitenkin kannattanut hankkia. Niin. Edelleen siellä olisi ollut ja heisiä ja kumppaneita tarjolla. Miksei, jos hinnat ei tosiaan päätä näyttänyt huimaa, vaan on midround pikkeä pystyisi sinne heittelemään, niin Rafael Diasirto vitosella, eikö se tosiaan olisi ollut kelvannut? Mm. Niin katsoo, mitä tässä liikkuu, niin, niin oudoksuttaa, että sieltä ei halpaa puolustajaa vielä tule. Joo, sitä mie ei jäi kanssa ottaamaan Pittsburghiltä, että se, sen olisi saanut. Ja Stempniakki oli kyllä hyvä, todella hyvä haku, myöskin kootsi. Stempniakki varsinkin arvo kyllä tulee nousemaan, nousemaan, nyt kun Pascal Dubuis jo aikaisemmin kauemmin sitten loukkaantuloppukauksi, mm. niin mie usko että Stempniakki näkemään kyllä, saattaa kyllä lähteä uraa aivan uuteen noussunkin jopa. No, saattaa ainakin pelata itselleen vähän paremman lapun enskaudeksi sitten. Varmasti, mutta, eiköhän kärki, kärki kuusikossa pian aikaa nähdä mies. No, katsotaan kuinka käy. Joka tapauksessa, niin, niin en mä tiedä, mutta siitä mä oon, siis mä oon ihan varma, että kun Ryan Kessler kaiken mukaan tullaan myymään sitten kesällä, niin, niin Pittsburgh on siinä runner ihan selvästi. Ne, ne tulee tekemään kaikki että ne sen mm -hmm. saa. Uskon näin. St. Louis Blues, mestari contendereita ja mun mielestä... Ei tehnyt sitä ihan deadline-päivänä, mutta teki siinä ihan huudella. Mun mielestä aloitti sen deadline-ajan 28. päivä helmikuuta käytännössä. Pisti oikein isosti tuulemaan, hankki sen maalivahdin, mikä niiltä on puuttunut, ja hankki hyökkäykseen grittiä ja menetti hyökkäyksistä grittiä, mutta kuitenkin niin kuin... ...loistava diili. Ei mitään sanottava. Maalivahti on se, mitä ne on kaivannut sitten ehkä kuitenkin. Ö, otti on vähän huonompi, ei ole ihan samanlaista maalitekopotentiaalia kuin... Chris Stewartilla, mutta kuitenkin niin johtajuutta, mm -hmm. kamppailuvoimaa, kaikkea semmoista hyvää tavaraa, tekee Santluista jälleen kerran vittumasemman joukkoja pelata. Vastapalloa vasta lähti Jaroslav Halaki, Chris Stewart, William Carrier ja ehdollinen ykkönen just tuota, no, niin Miller jatkaa tuolla. Sitten oli tuota, no, niin Mankari Select Dili, just en vitti enää puhuu, kun emme tiedä ketään. <tos> niin. Ei kyllä Saint Louis Plusilla, niin Todella hienon näköinen rosteri. Kyllä jääkiekko -fania. lämmittää nähdä noin, noin kyllä kovaa rosteri oikeasti. Mielenkiinnolla tulee kyllä seuraamaan. Se on, ei ihan nyt tai ei koskaan, mutta aika, aika lähellä. lähellä. Piruun kovaa, nippu. Pirun kovaa nippu. Tällä pitää päästä ykköskerrokselta eteenpäin. Nyt täytyy vain niin heidän toivosta, Losia ei tule vastaan Kyllä. Ylellä. Se on ollut vielä ylitsekäämätön Se on ollut. Mut joka tapauks, niin kyllä Sant Luis Plus suuria voittajia, ja ne teki hommansa etukäteen niinku veikattiinkin, joten... Good on them, ne hoiti homman niinku pitikin. Kyllä. San Jose Sarks teki yhden merkittävän kaupan, se sai ehdollisen kierroksen varauksen, myöksin herrasta nimeltä Livingston. Kyllä. Ei, ei ollut Stanley Livingston kuitenkaan, vaan oli James, James Livingston. Livingston ja pelaa ja Kyllä, sähdä. kun tässä sinun mielestä oli se selkeämpi voittaja, oleko niin elä... <tos> Mä mietin vaan, että mi, siis mikä se ehto on, että sä saat seitsemännen kierroksen varrauksia? <tos> Onko se se, että niin se kaveri, jos se oppii sitten omaa luistimet ennen kauden loppua, niin sitten se seiska siitä, vai mikä helvetti siinä oikein voi olla? Joo, se on ehkä se suuri kysymys tässä tässäkö? vaiheessa, se kiinnostaisi kyllä tietää. Joo, eiköhän toi ehtoistaan löydy, täytyy tutkia jossain kohtaa, että mistä se oikein on peräsi. <tos> <tos> e eihän sano se tehnyt mitään muuta, että ehkä sano, se oli ehkä yksi niistä joukkueen, minkä ei kas tarvinnut tehdä oikeastaan. No ei, mitään ei, ei kyllä sanoa mitään oikeastaan tarvetta ole siihen, että. ei ehkä, niin kyllä Syvyys hyökkää ja ehkä vähän kaipais syvyyttä Siinä oikeastaan se pähkinäkuorossa, päivä päivän mitta meni, ja että Devin Seto kutsi, ja sinne hankkimassa takaisin, mutta se ei sitten realisoitunut koskaan se huuhu. Joo. Siellä pääseessä Seto Kutsikin ja parhaat vuodet on pelaannut, että... Mistä... Joo. Eiköhän sitten... Kyllä vain. Eiköhän se ollut siinä. Tampa Bay. Tampa Bay. No niin, puhuttiin tuosta Rajan ne ei Kälhän ja ne ei todennäköisesti ne ei tule jatkamaan hänen kanssaan, joten... Sieltä sitten ilmeisesti ottavat jotain vastu, vastaan sitten noista neuvotteluoikeuksista. Ja sitten saivat ykkösen ja kakkosen, joten tää tota, no niin pakko rako, vittumainen tilanne. Mm. Tavallaan nyt pitää kysyä se, että Martin Sandluin, niin jos se oikeasti suuttui siitä, että sitä ei valittu olympialaisilta, hänen GMS teki vain työtään ja todennäköisesti noudatti coachien vaatimuksia, eikä ottanut sanluita alun perin joukkueeseen, niin tota, Pitäisikö tässä nyt kuitenkin vähän katsoa sinne pelaajankin suuntaan, että et, haloo pää pois perseestä? Sä olet joukkueen kapteeni ja sä olet piipittää jostain perkeleen olympialaisesti. Kyllä tässä tämä, on, tämä vaikuttaa vähän hämärältä. Tolta. Kyllä se on pakko olla jotakin muuta. On siellä kyllä pakko olla. En mä usko, että siellä on yhtään sen enempää. Sitten vaan tuli se, että nyt sitten mentiin pattitilanteeseen. Ja... Mitä lievi joka tapauksessa, niin tossa tilanteessa, ajatellaan tätä kautta, niin, niin Saint-Louis ei välttämättä jatkanut enää muutenkaan kauhean kauaa, niin, niin ei, ei tossa mitään, siis pakko tilanteessa ihan ok suoritus. Ok suoritus. Ei kyllä mitään, mitään valittamista siitä. Joo, tuolla on tämä Maple Leafs", joka vastasi sitten että niinku sana Trade Centerin käsittämättömimmäisestä osuudesta. Ne ei tehnyt mitään, mutta silti me kuultiin 15-minuuttinen Dave Nounisin lehdistilaisuus, jossa ei sanonut, san, sanonut, että no miksi no, emme tehty mitään. Niin miksi helvetissä mä oon katsomaan tätä, se on mun tässä. Minkä takia mä näin sen punakan naama sillä ruudussa, kun se saatana ei kerro mulle yhtään mitään kiinnostavaa? Joo, siinä toronto ei pyöriteltiin peukaloita ja otellaan sitten parempia tai Joo, katso, kun hinnat oli niin kauhean kovin, niin ei, ei me semmoisia hinnat oli kauhean kovin. Ei ollut! Montako ykköskierroksen varaustavaihto perkelee omistajaa tässä treeteitaan? Tä, Oota vähän. Mä lasken ne nopeasti. Yksi. Ehdollinen, ehdollinen ykkönen. Puolitoista. Mitä helvettiin? hinnat on kauhean kovia. Mä ymmärrän, että ykköskirroksen varauksia ei haluta luopua. Viime vuonna mä olisin ymmärtänyt, että ei, niistä ei oltaisi luovuttu. Mm. Viime vuonna oli yksi syvimpiä drafteja pitkä aikaa, ja silloin myyti ykköskiekkoja. Nyt yhtäkkiä vuotta myöhemmin, kun drafti on ihan paska, mm -hmm. niin, tota, no, niin ykköskiekat onkin yhtäkkiä. Ei me semmoisia nyt <laughs> Ne on kauhean arvokkaiseja. <laughs> Eli päivänäköisesti taas ensi vuonna, kun seuraava, seuraava draftit taas pitäisi olla aivan järkyttävän kovaa, niin Sittenpä taas nähdään 3-deadlinilla, että ykköspikit ykkös ei ole enää mitään. No pakilla oli tarvetta, ja se olisi kuitenkin ollut niin ja kulemine ja tämmöisiä, mitä heivata niin, niin ei. Ne on niin kauhean paljon jo hinnat siellä. Tuota. Kikkölis kokkelis vaan. <tos> Joo, oli. Ei mitään, siis, siis jos jäävä tulos playoffeista, niin, niin ihan itse asiassa syyttää. Sulla olisi ollut kuitenkin niin kuin hyvä tradebait siellä, toisaalta myös James Reimeri, joka ei ole sun ykkös ja se on RFA kesällä. Niin, niin siitä olisi voinut jotain saada, ihan vinkkinä vain. Mm, kun maalivahti liikkuu joku 300. Carl Gunnarsson olisi ollut loistava palainen, liikuteltava, Kelpano Monhen tiimi, Nikolai Kulemini, ja niin kuin sanoitkin, siinä olisi ollut paljon liikuteltavaa palaisia. Ihan niin kuin uhrattavissa niin ehdottomasti, ja nyt kuitenkin niin, tota... Leafs oli vielä kiinni viimeksi kun katsoin, niin oli viimeksi kiinni vielä playoff-paikassa, ainakin ihan huudeilla siinä niin, että tota... piti sitä villikorttia ennen trade deadlinea, niin niin, niin en tiedä, pahoin pelkään, että tällä, niin ei, ei tehnyt yhtään mitään, istu käsiensä päällä, niin saattaa purra niitä hyklä perseille kuten todettu, ei aina tarvitse tehdä kauppaa kaupan vuoksi, niin kuin Chicago ei tehnyt paljon mitään, Sanhos ei tehnyt käytännössä yhtään mitään että ei olisi kannattanut tehdä. Kyllä, ehdottomasti. Epä, epäonnistui. Epäonnistujien listalle menee kyllä he. Vancouver Canucks menee myös epäonnistujien listalle. Sikäli, että, no niin, että, että pelasi itse asiassa tilanteeseen, että vuostakaperi heillä oli vielä Luongo ja Schneider nyt ei kumpaakaan. Saavat no. ihan itseä syyttää siitä. Sekä sitten eivät eivät saaneet joukkuetta tuuletettua tosin... Kessleristä vielä juuri ulkona, siitä saa varmaan ehkä kuitenkin rahtis sitten lopulta parempaa. Mutta nyt herää kysymys, että jos sitten tässä lähdetään pakittamaan ja rakentamaan jengiä uudestaan, niin minkä helvetin takia sedinille tehtiin kaksi, kahdata, no niin, pitkät jatkolaput? Niin, sehän se kysymys siinä nousee sitten esille. nyt? Kyllä. Onko ne nyt tämmöiset ikouspalaset, että vielä 20 vuoden päästäkin, niin sedinin papat sitten menemään, on vain, kun ne on mm. sedinit. Joo, että tota siis ei, ei tämä Trade Deadline sikäli, että tämä on niinku mun mielestä tämmöinen surkeita sattumusten sarja, mikä nyt vaan kulminoituu pikkuhiljaa tähän. Mm. Että siinä on se toinen keema, mikä mun mielestä on siis kenkään pitäisi saada. Kyllä, kyllä Gillis on, kyllä tuo luongo, koko luongo Snyder, koko maalivahtisekoilu, se no on joo. häpeällistä oikeasti, se on häpeällistä. Kyllä siinä on niinku oikeastaan just tämä, tää niinku, että mitä, mit, sama mikä pätee Snow että sulla on niinku oikeasti nämä... Assetit, miksi näitä kutsutaan, että sulla on niin näitä, näitä palasia, mitä pyöritellä, niin, niin, niin ei se nyt kauhean hyvältä se, niin, kun tuota, no, niin se taarrearku, niin vaikka sillä kuinka paljon kultaa alla, niin jos olet pistänyt siihen 13 kiloa paskaa päälle, niin, tuota, no, niin jos ne vähän aikaa kaivat, niin kyllä alkaa moni miettimään, että onko se nyt ihan arvokas se kulta liikko tuolla alla. Että. Niin, ja mitä hän luongosta oli saanut silloin? Sanothan viimeksi Draftin yhteydessä, jos oli siellä saanut myytyä Luongon, spiderin tilalta. No siis luong oli se sopimus, minkä Gillissa vai oli gillistä tekemässä, taisi olla tekemässä. Niin, niin se sopimus on sit taas se, että se, se vie sitä arvoa niin paljon. Niinku, luongosta olisi pitänyt saada enemmän, kun ajattelee häntä pelaajana, mm. mutta sitten kun semmoisen asetelman, niin et, siis, kun tässä GM on itse sitonut, sitonut omat kätensä. Oma mokaan. Niin, niin, tota. Joo, niin, niin. En, mä, en mä voi tästä kauhean häviä arvosanaan. tää Rafael Diasistakin vaan vitoskiakkaan. Ihan oikeasti. Mm. Niin, niin, siis, et ei mitään yritystä. Ei mitään, niin kuin, siis... Ei, ei vankkuuveri, niin kiitos hei. Te ette ole enää mikään kontenderi, etteikä tuu olemaan vähän... Se on aivan saletti. Washington Capitals. Hankki lopulta vähän kaiken ja kaiken laista, mutta siitäkin lähti vähän, vähän jotain laista liikkua toiseenkin suuntaan. Sisään tuli ensiksi Dustin Penner neloskierroksesta, sitten Anna Haimista, sitten tota niin, Phoenixista tuli sisään Chris Brown, Rosti Klesla ja neloskiekka. Ja suuntaan lähti Martin Erat ja John Mitchell, sekä sitten lopuksi niin hankkivat Jaroslav Halaki ja kolmaskiekan varauksen vaihdossa lähti Mihal Noiviert ja... Rostislav Klesslö, joka oli just hankittu aikaisemmin, joten Klesslalla oli varsi aktiivinen deadline. Mutta tota, noin niin, en mä tiedä, siis ainoa mikä hämmentää, niin toi puolustajaan ei hommannu, mutta toisaalta hyökkäysvoimaa tuli Pennerin mukana. Se on ihan mielenkiintoinen haku toi Pennerin tuohon, ei luopunut oikeastaan mistään muusta kun Eratista vähän palkkaakin pois Kyllä. sieltä. Sitten taas, että on ton Neuvirt, Neuvirtin pois, se otti kuitenkin Halakin, joka on kuitenkin ollut aika epätasainen viime aikoina, eikä tu todennäköisesti heillä jatkamaan niin, niin. jakone fiilis. Vähän sen fiilikset. Mie kanssa sitä halakkia mietin. mietin, että kuitenkaan pudotuspeleissä niin pudotuspelikokemusta tietenkin löytyy, mutta ehkä jopa Holtpillakin löytyy paremmat näytöt pudotuspeleistä. Höppö, höppö. 2010 halakikaa Washingtonin yksi, että tota, kyllä ne ihan niin kuin tietää, mitä ne siitä hakivat. Ja sitten vielä jäänyt kuitenkin tuo Philip Grubauerkin siinä, että kyllä neuvirtti aika lailla sillä lailla ehkä se ylimääräinen palanen tuossa oli, mitä liitteillaan. Kuitenkin se Grubauerikin on hyvin pelannut tuossa, kun Holpia vähän aikaa varjojen mailla vaelteli tuossa. No mitä sä tuosta McFeestä tykkäät? Mennään tähän GM, jos me ollaan haukuttu tuossa noissa Nota ja Gillistä ja kumppaneita, niin mun mielestä kyllä McFee on se kolmas, mikä on n ri liipasimalla no, joo, kyllähän tämäkin, tämä rosteri, niin on, on hajuton, mauton, vähän väritön. Totta kai sieltä löytyy se yksi erittäin suuri väriläiskä tuolta, mutta... Mutta, mutta. Okay, Washington ei ole minussa mitenkään herättänyt oikein minkäänlaisia tunteita. Eikä se ole tuntunut ikinä sellaiselta, joka on niin tosissaan oikeasti niin Stan liikapia pystys edes tällä tavoin. Ei niin kauan, kun se on Aleksan Rovetskin ja kaveri. Niin. Ei, ei, ei tule tapahtumaan ja ei tullut tullut semmoista syvyyttä, mikä sitä Niin kuin mä sanoin, niin mä, mä, to, mä toivoin kaborikkia sinne. Mm. Sitä ei tullut. Ei tullut mitään. Siis Dustin Penneri on ihan kiva palana ja pudotuspeleen varten, varten varsinkin, kun siellä se nostaa tasoa, mutta ei, ei, tämä ei tällä vielä mennä. Ei. Siis ei tämä mikään mopo ole, mutta ei tällä silti moottoritielle kannata vielä. Mennä. Ei, ei Veikkosta. Siellä on niin, nuo laituriosasto, se on niin, niin samasta puusta veistetty ovetskin takaa. Mm, ne on niväl, niin täsmälleen saman, samanlaisia olosia kavereita kaikki. Että. Joo, ei mitään. Siis Ovechkinistäkin Ovekin, puuttuu yllätykset, kun se yrittää ratkaista pelejä yksin. Mm. Ja se turhautuu ja sitten se alkaa kuskaamaan. Siihen saatana kaatuu. Siis, no okei, niin, Halakki kaatonee samalla kaatoo Ovechkin kaatokapitalissa kaato ihan itse 2010. Mm -hmm. Niin kun se, se oli siellä offeissakin, just, että sitten kun se alkoi turhautua, kun Montreal oli viemässä sarjaa, niin se, se, se viimeisen pelin viimeisessä erässä, niin mitä se kuuletti itsekseen siellä, kun 10-15 kertaa ampuu varmaan 37 laukausta mm -hmm. niin sitä ni, 15-asun Niin, niin. yritä siinä. Kaikki... Joo, joo, siis Oveskin tekee niitä tehoja kyllä, ja se on, se on, siis, se on ihan helvetinmoinen hyökkäysase. Mutta kyllä siihen tarvitaan muutakin siihen joukkueeseen, eikä se vaan yksin pärjää, että se Backström jakelee ja Oveskin tekee, sillä se pärjää näköjään ihan hyvin. Aivan hyvin, siinä mutta se siihen jää. se jää, playerissa se sitten loppuu. Että sitten se menee monesti sinne maalivahin, maalivahin kontolle sitten, että Holtpihan Holt kannatteli silloin, silloin aikanaan myös Washingtoniakin tai Holpille aika paljon isoa kunniaa voi antaa, että on sielläkin joillekin edes päässyt etiä päin siellä. Niin. Kyllä. Mutta kaksi kauset tunnelmat. Joo, ei tosta nyt ihan onnistunut takaa voi antaa, kyllä se luokalta pääsee, mutta ei silti häävisti suoriutunut. Semmoinen vitonen, kutone. Sitä luokkaa. Joo, mutta vinni, Jets tossa aikaisemmin puhui siitä just, että et, et Torontola voin olla vaikka James Reimeri annettavana, vaan Jetsi molaria ja molareita ja Jetsi ei yhtään mitään. Niin, niin tota, Ne olisi voinut auttaa toisiaan. Ne olisi nimenomaan voinut tehdä sitä. Koska kyllä tämä... Oli minun mielestä hyvä oli, ettei oli niin Olli Jokisesta esimerkiksi luopumaan, niin kuin paljon oli, oli puhetta. Kyllä sillä tällä hetkellä... Joo, mutta sitten sit taas niin selkeästi tuo ei ihan ei. riitä vaikkakin... Toki, toki annettako on se, että se mikä tuossa vähän hämää, että polmo Moriis tuli kesken kauden ja löönssi joukkueen ihan liekkeihin, mutta kun se Paveletsi on, ei se ole ykkös maalivahti tällä tasolla, ei. niin se vähintään apua sinne, koska ei se, oliko, oliko siellä peräti Almontoya? Almontoya, niin ei, se. ei nyt käynyt mikään luotettavia jätkä ole. Ei. Niin, siis, Tämä on just semmoinen paikka, minne joku halakki olisi pitänyt ehkä No minä. kyllä, kyllä, kanssa. Tai, tai, tai vaikka siis joku Tim Tomasille, mun mielestä on Niin olisi. Sekin on aivan totta. Että ihan, ihan kyllä siis joku vain joku maalivahti. Kokenut kaveri sinne, että olisi vaikka perkele Mr Universe sinne ottanut, mutta jo jotakin. Kyllä. No, joka tapauksessa tämmöistä oli trade deadline. Voittajia ja häviäjiä oli... Oli, tota no, niin kyllä, niin kuin asetellaan asetellaan nyt vähän järjestyksiä tässä, niin mitä kolme, kolme isointa voittajaa, en mä tiedä äkkiseltä, niin, niin kyllä New York Rangers kuuluu sinne. Mun mm. mielestä Nashville Predators tavallaan kuuluu sinne myös. Ja, tota no, niin, niin, niin. niin. mä nyt tuosta sanoisin? Ehkä Minne voi Wildkin tietyllä lavalla, mutta. Tota, mutta, mutta St. Louis Blues tietysti se, ehkä se suurin on. Kyllä, kyllä todennä, Kyllä se ehkä eniten joukkue tasa vahvisti, vahvisti täällä. Joo, joo. Ja Montreal tietysti kyllä. vanekilla, niin teki ison, ison, ison avun. Ja St. Louis tulee olla iso apu Rangersille, joten huippu yksilöitä liikkuu. Niin kas kummaa silloin se myös joukkue näyttää paremmalta. Suurimmat aasihatut menee totta kai ehdottomasti Islandersille, Anaheimille. Ja tota noin, niin kyllä mä se antaisin melkein sitten... Sitten ehkä kuitenkin antaisin Torontolle sen kolmannen tosta. Mitä sä mieltä? Kyllä, Toronto. Toronto. No, siis jotakin pitää nyt saada aikaiseksi, mutta nyt ei kyllä pahasti piippu. Ei, ei tapahtunut yhtikäs mitään. Joo, se ei vielä pahemmin, mutta se ei mitään pelaa. Enkä kyllä Dallas Starsillakaan tosiaan niin puhta tapapereita tässä onessa. Ei, Sänness. ei voi. Ei, mutta no niin, buffalot, jotka tyhjentämistä teki sen hyvin, niin pisteet toki heille siitäkin sitten. Kyllä. Eiköhän tämä ollut tässä, tämä trendinlainin purkavide? Kyllä, ei muuta. GM on grillattu, kaupat on kerrattu. Kyllä. Ja osa, osa on taputeltu päähän ja osalla ne taputukset on ollut sitten nyrkin muodossa. Aamatausi. Joo, ja, yksi, y, ja y, yhden me halusin heittää helikopterista niin se huutaa alas mennessä. Kyllä, ja alhaalla ottaa vielä giljotiini sitten. Sen, sen jälkeen. No, laitetaan nyt akkuhapon kautta. <tos> Ainoaskin. Ei mitään, me lähdetään. Oottele, mielenkiinnolla kattohmaan, miltä nämä uudistusneet joukkueet näyttää sitten. Pudotuspelikko lähenee tässä. Ja. NHL playoffs alkaa pikkuhiljaa ole ovella. Ja totta kai stretch runit ja kaikki mitä hyvää tavaraa, koska jengejä on paljon mukana. Sekin tietysti oma tavallaan vääristää ehkä tätä trade deadlinea, että silloin on niin paljon porukkaa messissä tossa minkä niin aloperistä puhuttiin mutta joka tapauksessa semmoinen traderline, semmoisia tapahtumia ja semmoisia enemmän ja vähemmän arvokkaita mielipiteitä. Kyllä. Ei muuta kuin eiköhän seuraavana sitten palata lähempänä pudotuspelejä sitten asialla. Näin teemme, marakatit Tetheliene. Palataan. You've I like Patrick's quote that he would have stopped me. I just want to know. Just want know where he was in Game Three. I Can't really heard what Jeremy says because I got my two standard Cup rings in my ear. Gary, Curry, McSorley, to Gretzky.